Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchu na našich politikoch. Zapojte sa aj vy. Tak, tak, tak. E, začína sa relácia po dvoch týždňoch. E, opäť e, jedna teda z, z takých tých, kde budeme hodnotiť politickú situáciu nielen doma, ale aj v zahraničí. A každý si určite hovorí, čo ten týždeň posledný dal? To je aj názor relácie, ale nie som tu sám, to znamená táto relácia bude dnes s Michalom a na druhej strane linky je Palino. Palino, vitaj. Zdravím všetkých poslucháčov našej relácie a slobodnoha vysielača. A dnes uh, plný energie. Ha, Malé mu začali prázdniny, takže dnes mám tak voľnejšie. No inak ako tak niektorých som počul popri mojej teda práci, že dneska je štvrtok a že si ho preložili teda ten víkend o dva teda dní, to znamená, že štyri dní predložený víkend, presne kvôli prázdninám. nám. Tak úplne nie. Lebo ráno som musel byť na župe, na komisii dopravy. Tak išel išiel tam malý, palko išiel ku babke a, a teraz som z nich chvíľku rozprával cez video ko, hovor. No a teším sa, že po ich hneď učekam teda za ním domov. Super. Dobre, Palino, moja obligatná otázka, teda, že čo si robil posledné dva týždne, alebo ja neviem, máš nejaké novinky napríklad? No, sa toho, <súdala> udialo, udialo, sa bol, toho pomerne, udialo sa toho pomerne dosť. Není to asi, a není to asi len o tom, že čo som robil ja, ale čo sa dialo v podstate vo svete a u nás doma na Slovensku. Ja by som, ale ešte predtým, ako začneme, povedal našim uh, posluchačom, že pokiaľ by mali na nás nejaké otázky, tak nech nevolajú na telefónne číslo, ale píšu na mailu v adresu, ktorá znie. Studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Tam sa určite uh, pozrieme. My s tým problém nemáme. Samozrejme, každú tú otázku patrične prečítame a... Ty už odpovieš. <laughs> možno, to, možno bude smerovaná na seba. Ja aj tak to dúfam, že nie dneska. Dobre, uh, v podstate posledné dní priniesli naozaj veľa zvratov. Uh, najmä u našich politikov a nielen u nich. Uh, nie opäť dvíhali žloč niektoré informácie, e, najmä čo sa týka ETS 2 e, postupne sa pridávajú, alebo broja proti tomuto nariadeniu, ktoré si vymyslel Brusel, a to sme tu už niekoľkokrát hovorili, že čoraz viac štátov. Opäť mm -hmm. sa najbližšie dva týždne stalo, že teda už ďaleko viac kričia aj Nemci, Rakúšania dokonca. E, je to taký paradox, že, ako by som to povedal the, pred pár rokmi, povedzme, to bola hurá, ideme do toho a tak ďalej, však to viete, ako to vyzeralo v tom europarlamente, keď sa to schvalovalo a keď niektorí upozorňovali, že pozor, toto môže priniesť veľmi zlé výsledky, teda najmä ekonomické a tak ďalej, že jednoducho uh, mali by sme o tom viac debatovať a keď už do toho ísť, tak ísť pomaly vtedy boli zašlapnutý po čiernu zem, týto krikolní. No a dnes sa zdá, že vlastne je to pravda, pretože e, naozaj aj veľké ekonomiky začínajú zaťahovať ručnú brzdu. Ale čo mňa osobne prekvapilo, tak e, opäť náš e, neviem, ako ho nazvať, e, obohratá platňa. Pán obohratá platňa, ktorý je pomaly na každej televízii aj 10 krát za deň. Tie televízie ho musia veľmi milovať. E, aj by som sa trochu inak vyjadrila, ale nemôžem. No a on teda stále hovorí teda však ako veď Fico mal proti tomu bojovať a tak ďalej, a tak ďalej, a jednoducho za všetkým je Fico, za všetkým hľadaj Fica, alebo ako niektorí hovorí až <rý> z Zrazu, zrazu, zrazu, zrazu aké zra, súznenie aj s Ficom. Že, áno, presne, zvier. že, že, ako, že tom, to, tomu jednoducho nechápeš a plynulo prejdem na tú prvú tému, ale Jednoducho, on si robí tlačovky každú chvíľu, tento mamelúk, a e, niečo príde divné, však ale vec za to si hlasoval ty. Čo tu kecáš teraz o tom, že za to môže Fico? Čo si sa zbláznil? Prečo si to vtedy neprijal v podstate tie, tie výstražné palce, tie, tie hlasy, ktoré boli udúpané, že čo sa môže stať a to sa teraz vlastne deje. A teraz v podstate nie, že by som si sám... Ja sám povedal, keby som bol v jeho koži, v tom, vieme, o kom vra vravíme, ale keby som bol v jeho koži, tak... meč, miškovišie Áno, miškovišie hej, nechcel som nechto ho názvať, lebo je, už, už bude robená taká reklama, že už mi fakt niekedy mám navretú žilu. No, ale chcem povedať to, že nie, že by si priznal chybu a povedal, vieš čo, dobre, ja neviem... Prehnali sme to. Poďme nejakými spoločnými silami urobiť niečo preto, aby jednoducho sme to zmiernili čo najviac, keď už to teda musíme prijať a implementovať. Peš spojí nejakým spôsobom síly. A v podstate aj on by si možno, možno, vydúpal nejaké tie politické body. Samozrejme, on je v hlave má niečo iné, podľa mňa a jednoducho ide proti aktuálnemu premiérovi a hovorí, že teda táto vláda môže za všetko. Dobre, OK. Ja si osobne myslím, že e, voľby v podstate sa nám blížia nejakým spôsobom, keď to bereme už ak, akokoľvek. Jednoducho tie voľby e, už sa v podstate začína zvolebnievať, keď si to tak zoberiem. Však to vidíš, hej, že je čoraz viac billboardov, kadiakých a tak ďalej, k tomu sa dneska dostaneme, dúfam, že tiež. Ale to, čo chcem povedať, že dajme tomu, že sa zvolebnieva. Hej, každý to bere trochu inak, zvolebnieva sa. Prečo fakt... Uh -huh. Buď, nenájsť, buď nájsť spoločnú reč, alebo vytlť z toho niečo, že som za toho chrumkavého. Samozrejme, on ide hlavou proti múru a toto ho dobehne podľa mňa, pretože ak sa stane, nedaj Bože, že bude zostavovať vládu budúcu, tak v podstate ho to doženie. To si myslím, ja neviem, aký máš názor na, na to ty. A potom niečo spomeniem ešte. Skús mi tak odpovedať, že ako, ako to vnímaš ty? Tak ja sa vôbec netajím tým, že celý Green Deal, celý Clean Deal, ktorý má byť akože nástupcom toho Green Dealu, celá tá agenda Európskej únie, to, to, to, to, to radikalizovanie a rôzne kroky, ktoré vedú proti občanom tých členských štátov Európskej únie, siahajú im na ich peniaze za, za ten nezmysel, že zabite za, za, za človeka, zachránite strom <laughs> ja. Ale ide k tomu, ale ide k tomu. Uh -huh. nie, nie, veď áno, veď to je to, Každý extrém je zlý. A to čo, to, čo momentálne zažíva ten blok hospodársky spolupracujúcich Národných štátov, ktoré sú si seba seberovné, tak to je proste nevýdané na celom svete. My sa likvidujeme nielen svojimi nezmyselnými pozíciami a vyberaním si nepriateľov a tým, tým chcením vojny, ale my sa likvidujeme znutra ešte okrem iného aj týmito nezmyslami, ako je práve to ETS-2, tie povolenky, ktoré ľuďom, Slovákom, slovenským občanom môžu vyťahnúť z ich vrecák až 3000 eur. Počkaj, hovorí sa už o väčšej sume. Už, už sa hovorí o väčšej sume. E, preto som tie, tieto dva týždne, lebo my sme to v poslednej relácii v podstate spomínali, ale posledné dva týždne sa medzi štátmi, hlavne tými západnými, už ako rozvidnieva. Hej, že zas, zasvetila v niektorých politikoch ta žiarovka v tých hlavičkách. A asi aj oni pochopili, že prestrelili, najmä v Nemecku. A v Nemecku sa teraz vlastne... E, Hovorí sa o nejakých protiopatreniach, hej, že aby sa to zmiernilo, ak nie rovno o akomsi zrušení. Rozumieš? Že... No, aj, to som, ako, aj, aj to som čítal. Zmierniť následky je možno prevediteľné, ale neudržateľné. Proste pokiaľ sa to nezruší, ak sa to normálne reálne nezruší tento nezmysel, tak zmierňovať následky sa nedajú do nekonečná. To skôr či neskôr by to nabelo v plnej sile, takže skôr či neskôr by tí ľudia proste od tie peniaze prišli. Takže aj napriek tomu, že sa uh, politici, tí hlupáci, ktorí v podstate s tým uh, súhlasili, zobudili, nerobí to z nich žiadnych húmenov. Proste je to len tlak verejnosti cítia od svojich susedov, od svojich priateľov, od svojich členov rodín, že toto je proste neúnosné, ako tu ideme sa my a hlavne na Slovensku keďže sme na tom ekonomickom chvoste uh, celej Európskej únie uh, skladať no. skladať po 3000 a možno viac eur uh, na, nejaký, na nejaký nezmysel ktorý niekto nazýva green, niekto clean deal čo je proste neúnosné a ešte popri tom, keď si zoberieš do toho tie ďalšie iné aktivity ako je vyzbrojovanie Európskej únie a zmena toho bloku z hospodársky spolupracujúcich štátov na nejaký vojenský blok a to má stať 800 miliard tak, tak každého normálneho človeka to proste musí nejakým spôsobom zaseknúť, že hopr, ale toto toto, toto nie je to, čo nám bolo slubované, toto nie je ten nemecký štandard, toto nie je, toto nie je o luxuse, to je práve o úplnom opaku. Oni nám proste ten, ten náš štandard, na ktorý sme zvyknutí už, my Slováci, slovenskí občania, chcú zobrať, pretože si musíme priznať 3000 eur, proste nie je malo peňazí. To keď si rozradáš no. na, na celý rok... Uh, tak to je úplne ľahká matematika, 3 tisíc deleno 12, ak, ak bereme tu hornú hranicu, ono sa už hovorí o 5 tisícoch eurách, len tak medzi nami, no, stúplo to, takže ako je to brutálna suma. To akože... Ja, ja, ja ako tá chudoba, o ktorej sa hovorí, lebo bola necelé dva týždne dozadu vyšla, vy, vyšla myslím, že štúdia, že ako je na tom Slovensko, hej, že chudoba vlastne rastie, hej? že je čoraz viac ľudí uh, v, jednak v energetickej chudobe a aj vo finančnej a toto bude akože, no, buď to budú nepokoje nejaké, alebo... No, to, je jednoducho... ďalší, to je ďalší kliniec do takej take áno, áno, Áno, áno, áno. Hej, ale vieš, ako toto sa asi zrejme bude naprieč celou Európou a potom ešte spomeniem jednu vec. A uh, uh, možno, že to môžeme teraz, keď sa o tom tak rozprávame, lebo uh, sami sebe nepomáhame a, a sú druh tam trošku ďalej na východ. Jednoducho chce od Európskej únie opäť ďalšie finančné prostriedky a spojitosti, mimochodom z toho ETS-2 vlastne aj na rôznych forách, to bolo spojené normálne, že my vďaka Európskej únii a ETS-2 a nejakým ešte ďalším rozhodnutiam vlastne kýchame, že my sme na jednoducho z ekonomického dajme tomu tígra európske, ak, ako Európa bola dosť mala dobre našľapnuté, mhm. tak aktuálne sme jednoducho letíme strmhav dole že máme deravé padáky, pretrhnuté šnúrky od tých padákov a podobné. A niekto mimo tých toho okolia, kde by sme sa mali teda tváriť, že sami sebe pomáhať, tak príde kto si zvonku, spoza tej hranice pomyselnej a povie, no vy mi musíte ešte pomáhať, koľko to bolo? Tri roky. Mám taký pocit. <laughs> a ja, keď som ten len ten nadpis, keď som čítal, ten článok mimochodom bol na v jednom denníku takom tom, kde myslím, že tam dosť chodia nejaké, nejaké prášky ale chcem povedať jednu vec, že, že čítal som ten článok, už len nadpis vo mne vyvolal normálne zlosť. Zlosť, že my padáme raketovou rýchlosťou dole na hubu a niekto ti zvonku príde a povie vy, nás, vy ma musíte ešte tri roky podporovať alebo krajinu jeho, jeho krajinu podporovať Uh, ja som to nepochopil moc. Však koľko si to vravel minule, že bolo už preinvestovaných vlastne, no, preinvestovaných daných v, v, tej, v tej pomoci Ukrajine? Vo financiách? Celkovo, to... Z Európskej únie aj zo Spojených štátov amerických tam to je, to je cez 300 miliard mm, dolárov. To je. Ja som počul o 600. <laughs> skoro bilión. No, Dobre. ja hovorím o finančnej pomoci. Ešte aj aj potom tak, tak, tá aha, nefinančná. Ešte Ťažko to, ťažko to spôčiť, ale na to by sme možno mohli použiť nejakú tú umelú inteligenciu. Napríklad no. toho lepšieho kroka. Možno. <laughs> vieš, a, a všetci sa divia, v mojom okolí, treba zloboja, keď sa náhodou s niekým roz, roz, rozprávam, že sú ľudia už naozaj nahnevaní. A nie nahnevaní na túto vládu, Nie. Na úniu. Pretože tie nezmysly, ktoré jednoducho cho, chodia z, tam z toho veľkého parlamentu, jak to ja volám, mm -hmm. tak tak uh, už to začína byť akože celkom uh, jednoducho už to, už to začína byť celkom akože také, no, hm, mali by sme sa asi inak snažiť v podstate. Holt, uh, neviem, aký máš názor ty, ale toto mi mne osobne zdvíhlo, zdví, zdvíhlo Žoč. A keď sme ešte pri tej ekonomike, čo sme spomínali, teda tej, tej povolenky a tak ďalej, tak uh, určite si zachytil teda ten protest veľký, pár dní dozadu. Uh, no, protest, kde sa ľudia sa nedostali v raj. Je v Baterkáreň, Šurán. Baterkáreň, áno. Ako to vnímaš? Pretože e, ja som dostal teda náklad cez víkend od jednej kamarátky, že ty by si mal bojovať proti tej baterkárni a podobne. A ja hovorím ako, ach, čo, tam, čo tam chceš bojovať? Pokiaľ viem, tak to sulík tam chodil ako na klavír a ponúkal tam starostovi nejaké finančné ako benefity, výhody a neviem čo. Čo, čo má ponúkať? Ako, má to pre aj proti. Pre má zamestnanosť. Nie? Je tak? Je tak. No, proti... v regiolne nie je nezamestnanosť, takže... Tak, hej, hej, no áno, k... samozrejme, hej, te technologickú, možno nejakú áno, ja to neviem posudiť, ale e e ekologickú, áno, má, určite, ale prečo by som mal nadávať, opäť je to o tom, že prečo by som mal nadávať na túto vládu, keď všetko spískala predošla vláda. Počkej, Nebolo to počkej, tak? Počkaj, počkaj, počkaj. Na toto mám trošku iný názor, Michal. No však lebo, daj, veď, ako však máme Lebo, to, lebo, tak, lebo so v šuránoch som niekoľkokrát bol a tej téme som sa niekoľkokrát venoval, teda aj s tými ľuďmi, ktorí tam organizujú tie protesty a, a snažia sa teda bojovať za ten náš region, lebo ten je náš slovenský region s najúrodnejšou pôdou. To je, naše, to je naše bohatstvo dané od bohata. Černozem to je najkvalitnejšia černozem ako na Slovensku máme. Ktorú by sme si teda mali za každej okolnosti chrániť a namiesto toho tam ideme na nej stavať ťažký chemický priemysel, uh -huh. <laughs> ktorý, ktorý nemá uh, nulovú toleranciu k nejakých to toxických látok. To, keby to bolo aspoň tak, že je tam nulová tolerancia a budú tam tak prísne kontroly, že tam ani, ani gram, uh, ja neviem, nejakého jedovatého toxického uh, odpadu alebo nejaké látky nemôže spadnúť na zem, tak by to bolo ešte ako tak nejak tolerovateľné, ale, ale pravdou je, že pri tej výrobe výrobe tých bateriek je e, to povolené, nejaký povolený priesak alebo umit tých jedovatých látok, napríklad do tej vody, ktorá bude používaná z tej rieky Nitry e, 3 až 5 a to sa ho, to, to rozprávame od toxických ktoré pôjdu do tých uh -huh. našich vod. A práve v tom, na tom mieste, kde má byť tá <gül> baterkáren, tá tovareň, tak tam je aj e, jedna z najväčších a najkvalitnejších úloží spodnej vody na Slovensku. Takže e, celé zle od začiatku až do konca. Áno, zdôraznime, treba povedať, prstých to má Richard Sulik. Ten tento projekt naštartoval. Ale treba aj povedať, že Robert Fico ho mohol kedykoľvek zastaviť. Kedykoľvek. Od nastupu do funkcie, takže vláda Roberta Fica ho mohla zastaviť a nemusela v nem pokračovať. A zároveň treba upozorniť na ďalšiu vec, ktorú si si možno ty neuvedomil, že ten, ten náš Myško z tej rodinky príživníkov, ktorí tu vyciciávajú nielen Slovensko, ale aj veľvyslanectvo USA, vôbec, ale vôbec do tej baterkárne nebije. Všimol si si to? Že bije do Za všetko je Fico vinný. Je vinný pomaly ešte aj za to, že slnko zapadá o hodinu skôr. Toto mi inak, ako ja som... Ja, ja som s týmto, to, čo vravíš, ty, neargumentoval, to je pravda, ale vieš, že mi to nápadlo, že, no, samozrejme, keď tam bude vidieť nejaké politické boby, to súznenie tých progresívcov, tých liberálov, teda povedzme, nazvime ich, že progresívne Slovensko, Saska, a dokonca ani Matovič do toho nejako nevie, a smeru hlasu, čo sa týka baterkárne, je nevýdané. Tam sa, tam sa isto nejakým spôsobom niečo deje na pozadí politiky, na pozadí tých politických strán. Tam bude nejaký veľký súlad ľudí, ktorí stojí za týmito stranami, pretože za normálnych okolností, keď sa organizujú občanské protesty proti poklepávaniu, tomu slavnostnému poklepávaniu základného kameňa, Robertom Ficom, tak za normálnych okolností by tam mal stať myšovší mečka a, a growling, keďže chce už teda vyhodiť zakladajúceho člena Sulika zo sasky von a vykrika tam, máte pravdu Fico je ten zlý, Fico nám tu ide otraviť vodu, Fico nám to ide otraviť polu, oh! <laughs> ale takéto niečo sa neudialo. Mhm. Uh -huh. Viem, počujeme sa, lebo mi tu zase popreskatoval zvuk trošku. Hej, neboj sa. Hej, hej, A, a toto sa presne toto sa nedie. Takže, takže áno. Áno, Richard Sulik to vybavoval, Richard Sulik to spískal, ale uh, Robert Fico v tom pokračoval. A pokiaľ ja viem, veď trošku teda som sa okolo toho pohyboval, a, a, tak, tak to... To zo začiatku bolo o tom, že no, veď ide sa tu stavať nejaký priemyselný park a my vlastne ani nevieme, že aký priemyselný park to bude. Uh -huh. to len kvôli tomu, aby zálepili oči tým ľuďom, ktorí tam žijú. Čo je nepripustná vec. To, to od začiatku bolo jasné. Od, od začiatku sa to proste šepkalo a bolo tu verejné tajomstvo, že, že tam tá baterka bude. Takže najprv Najprv v podstate takýmto nechutným spôsobom, klamaním a zavádzaním tých občanov chceli uchlácholiť, oddialiť v podstate tie ich stiažnosti, tie ich protesty. No a keď nakoniec už teda tá baterkáreň praskla, že ide tam baterkáre, teda ten ťažký chemický priemysel, tak e, e, sme boli svedkami toho, že trestné oznámenia boli zametané a sú zametané pod koberec. Proste nemajú žiadny vplyv na oddialenie stavebného procesu. Stavebného počkej, počkej, ale... Tie, tie trestné oznamenia boli za ktorej vlády, alebo akým spôsobom? Vieš, aby sme to trochu aj dali do no, tam, tam, tam tých trestných oznamení bolo niekoľko, takže ja predpokladám, že niektoré oznamenia boli ešte e, e, za vlády Heger, nať Heger, Naď Odor mm -hmm. a niektoré e, trestné oznamenia, to som 100% istý a možno, že ich bolo ešte viacej ako za tej prvej, išli počas vlády Roberta Fica. Mhm. Mm Takže nie, je to, nie je to tak, že by, že by, v tom vláda Roberta Fica, tá teda dnešná vláda nemala, brstiny má. A zober si teraz, čo sa udialo v podstate, čo sa udialo aj um, pri tom poklepávaní toho základe, základného kameňa, je slavnostné mm. poklepávanie základného kameňa, je tam bol tam pozvaný uh, aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky. Uh, uh, ja Číňanov nemôžem ja proste nemôžem obiňovať Číňanov za to, že, že vláda vybrala šurany a že vláda sem chce doťať nejakú investíciu ja rozumiem tomu, že Čína ako taká je veľký globálny hráč, je to dokonca zakladajúci člen BRICSu, kde ja osobne vidím teda budúcnosť Slovenska ale za oboj strane výhodnej spolupráce, to treba zdôrazniť ale myslím si, že obojstranne výhodná spolupráca je taká, kde vďaka akože odborníkom zo Sasky a potom pokračovateľom v tej práci na Smeru ideme otráviť našu černozem, našu spodnú vodu chemikáliami, ktoré proste uniknú pri výrobe tých, tých, tých batérií. To proste nie je výhodná spolupráca. Ja som to už rozprával minimálne raz v našej relácii, že ešte stále na Slovensku máme po bývalé a po komunistoch niekoľko areálov, priemyselných areálov, vojenských areálov, ktoré chátrajú, ktoré mohli byť proste využité na vybudovanie novej baterkárne alebo upravené na vybudovanie baterkárne. A nemuselo to byť práve pri Šuranoch, kde tá nezamestnanosť nie je, kde teda bude treba dovážať ľudí, aby išli do zamestnania a kde máme tu. Černozem a tú spodnú vodu, hej? A, a v podstate ja úplne rozumiem tým ľuďom, ktorí tam protestovali včera. Bohužiaľ, nemohol som tam byť, mal som svoje povinnosti tu uh, v Žiline, takže uh, netalo sa mi vycestovať. Keby, keby ma tam tí organizátori pozvali, tak určite by som prišiel, lenže ja sa nerád vnúcujem, že by som teda násilu niekde sa chcel ukazovať. Mm -hmm. Podporil som na svojom Facebooku to... To video, ktoré som natočil, to si možno málo kto z tých, ktorí mi vyčítajú, že som tam nebol, tých šúdanoch uvedomuje, malo dnešnému dňu oveľa viac videní, ako to, keby som tam stalo pred tými ďalšími šlicetmi alebo sto ľuďmi. Ešte Som myslel, že už nehovoríš. Prosím ťa, ešte ma desí, lebo ty si spomínal, že využiť staré priemyselné parky Uh, ty máš v podstate pravdu, ale vieš, čo som si ja uvedomil pri týchto slovách, ktoré si povedal, že v podstate my tu máme niekoľko areálov, mm. ktoré sú, uh, áno, boli v minulosti ako priemyselné parky a tak ďalej a tak ďalej. Tie, niekto ich zdedil, samozrejme sa nevie o to starať, ale čo je dôležité? No? Pardon, sprivatizoval. Pardon, privatizoval tak... Uh, Určite poznáš niekoľko objektov, ktoré sú vlastne kontaminované olejmi, ropnými výrobkami a podobne. Pre mňa je ešte taký, taký strašiak teraz, keď si to povedal, že v podstate vznikne nový areál, baterkáreň, za, niekto ho musel povoliť. To znamená, že máme tu životné prostredie, EIA a bla bla uh -huh. Mňa by zaujímalo, že kto to bude kontrolovať, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že čo potom, keď vlastne tá firma odíde, pretože ty, tú zem alebo tú pôdu nie, nie úplne je úplne, aby som to povedal, v tom areáli bude kontaminovaná na beton pôda. Kto, Aj vodá, no. No. Kto, áno, kto to bude sanovať, že jednoducho, kto to e, dá do pôvodného stavu? To je tá otázka. Do pôvodného stavu to niekto už nikdy nedá. Ty, no, nedokážeš... Nemyslím, že úplne, že povody... no, ty nedokážeš synteticky vyrobiť Černozem, proste Černozem. Nie, nie, nie, ja. teraz nemyslím, tu po... ako toto teraz, hej, lebo uh, v tých starých areáloch, kde sú rop... ropné výrobky, oleje, ropa a neviem, čo však vieme, zo pár dokumentov sme videli, alebo aspoň ja, uh, tak zem pod týmito priemyselnými parkami, alebo respektíve pod chemickými závodmi, lebo toto, tá je chemický závod v podstate, hm. uh, sa ťažko dekontaným. No. No je. Áno, tak, pardon. Uh, jednoducho, vieš čo chcem povedať, že, že vlastne stojí to obrovské finančné prostriedky z nič, zbúrať, uh, povedzme. No, Hálilo? Ono... Vieš a Dobre, počkaj, ja, no. počkaj, nepredpokladám, že niekto haly bude búrať. To, to vidíš, vidíš to presne na tom, na tom čo som povedal, a ja nemôžem si protirečiť v jednej vete, že keď poviem, že ešte stále máme po komunistoch premyselné parky, ktoré sú proste schátrané, a, a ako si ty povedal, tí, ktorí ich nejakým spôsobom zdedili, <laughs> tak sa o nich, nevedia, o nich nevedia starať, alebo nedokázali tam nejakým spôsobom uh, pritiahnuť investora alebo nájsť nejakú zmysluplnú investíciu. Takže ani priemyselné parky ťažkej, ťažkého chemického priemyslu, ako je tá baterkareň, Nikto nebude búrať, keď raz jedného dňa, ak sa niečo stane a baterky a ba elektromobily prestanú byť zaujímavé, že ľudia si uvedomia, že toto nie je cesta, že vodík je skutočná cesta k, k čistému automobilu, tak ten, tá budova tam zostane stáť a tá otrávená poda, tá otrávená voda tá, tá sa proste nejakým spôsobom očistiť nebude dať. Ak sa niečo bude zachraňovať, ak zistíme teda, že zrazu máme vyšší, zvýšený počet onkologických chorôb u detí a no tak potom sa začne zachraňovať, potom budú debaty, potom budú zase správy mať, o čom točiť, že za to môže Fico a Fico už bude mať vtedy ale 85 rokov a možno už nebude ani medzi živými a, a v podstate zodpovednosť, zodpovednosť nebude vyvodená to je obrovský problém a ak sa bude niečo robiť, tak sa bude robiť to isté, ako je, ako je tá chemická skladka pri Bratislave že sa bude vymýšľať ako, akým spôsobom vytvoríme nejaké akvárium, kde tú spodnú vodu kontaminovanú tými karcinogenmi nejakým zachytíme, aby teda cestu nitru, cestu rieku, ktorá má teda obrovský prietok, veď preto tam tá baterkárenie je, lebo tam je naozaj potrebné veľké, veľké množstvo vody na to, aby ten, ten, to, ten chemický proces výroby bateriek mohol byť spustený, tak aby, aby sme tie karcinogeny nepúšťali do tej nitry, tak budú zachytávané. Možno teda aj pravdepodobne, tak ako uh, tam pri Dunaji do nejakého akvária. A možno, možno nie, možno, možno sa dobrovoľne budeme uh, tráviť túto nejakým n metyl 2 porylidonom a, a, a nebude nám vadiť, že, že deti, uh, ktoré žijú v dedinách po, po, po prítoku rieky nitri budú zomierať na onklytické choroby. Ja, celé je to od začiatku až dokonca nezmysel. Richard Culí, ktorý tvrdí, že SASka, či SAS vtedy bola stránou odborníkov, spravil proste psikus, keď vybral toto miesto. Tie, tu pri Žiline máme Kijú, viem, aký bol proces vyberania miesta proste do Sária, do štátnej spoločnosti, ktorá má za úlohu komunikovať so zahraničnými investormi veľké investície a ponúkať im teda Slovensko ako vhodného partnera na takéto investície určite vytipovalo niekoľko miest. A, a pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ si teda niekto myslí, že neexistuje politická tlačenka alebo protekcia, tak je na veľkom omile a je možné, že proste kvôli nejakému spriaznenému podnikateľovi, bolo práve to miesto Šurany tlačené dopredu, pretože to mohol mať nejaký veľký podiel v metroch štvorcových práve na, na, na, tých, na, na tej úrodnej zemi. A možno práve preto tam tá baterkáreň má stať. To neviem takto ale povedať. Ja nie som vyšetrovateľ, ja nie som zamestnanec ani prokurátory, ani policie. Ale mohlo by to kľudne tak byť a keď sa teda už tento náš odborník rozhodol, že toto je to miesto ktoré bude činenom odprezentované a činenom to sa samozrejme páčilo pretože to splňa, splňa všetko to čo chceli je to proste na mieste s tým vysokým prietokom vody, ktorá je byť použitá aj napriek tomu, že tam nie je nejaký čo sa týka automobilovej dopravy veľký dobre vypracovaná infraštruktúra tak tam je ale veľký úzol čo sa týka železničnej dopravy a ako nám ukazujú, ukazujú ostatné regióny Slovenska, tak cez tie pracovné agentúry, s tým máš určite aj ty nejakú tú skúsenosť, proste tí ľudia, ktorí tam budú pracovať, budú dovezení aj zo zahraničia, a zrazu z tých nelegálnych migrantov a z tých, ktorých sme tu predtým nechceli a tých, ktorých teda Šutá Eštok za 20 minút zastavil na hraniciach s Maďarskom, ktorí boli teda označovaní ako nelegálni migranti, ktorí nesmú prejsť cez hranicu, tak zrazu z nich bude tá potrebná pracovná sila, napríklad tej baterkárne pri Šuranoch. Aha. <laughs> Jaké krásne, že? A ešte okrem baterkárne sa tam postaví nejaká ubytovňa pre nich, aby teda mohli, ja neviem, spať každú noc za 7 eur, alebo ja neviem koľko, a, a nahradiť vlastne e, pracovnú silu Slováka, slovenského občana, pretože tá, tá tam na to kapacitu nemá. Ale to nie je ten najzásadnejší problém. Pre mňa najzasadnejší problém je to, že Robert Fico, ktorý prebral tú agendu a mohol ju zastaviť hocikedy a mohol sa snažiť pre, e, presunúť na, do iného regiónu, povedzme do nejakého starého priemyselného parku, pod ktorým nie je spodná voda. Teda, a nebudeme si teda e, zaťažovať naše životné prostredie, ja neviem, tými fetotoxickými rozpušťadlami alebo, alebo inými prostetoxickými toxickými látkami nejakým litiom alebo, alebo ja prostě ďalšími fosfátmi železa ja, prostě všetko čo patrí k tej, k tej výrobe bateriek tak, tak sa uchylil k tomu, že začal rozprávať, že on nie je chemik, veď on nevie aký priemysel tam vlastne bude, že to je len priemyselný park, on nevie, že tam bude baterkáreň a už keď to teda prasklo, že tam baterkáreň teda naozaj má byť, že to bude čínska baterkáreň, tak potom sme zase boli svetkami toho, že v šurány sa vyzbierali podpisy na to, aby, aby sa konalo referendum, Občianske referendum, aby Slováci mohli, tí, ktorí žijú v tom regióne, mohli sa vyjadriť, že či tam e, taký ťažký chemický priemysel chcú, alebo nechcú. Tak obecný úrad, teda tam, tamto zastupiteľstvo nedovolilo ani konanie takéhoto referenda. Uh -huh. A ešte, čo je horšie, mám taký dojem, že vďaka práve niekoľkým pravdepodobne skorumpovaným poslancom to neprešlo. Hej, že, že, že ľuďom sa snažili, snažili zavrieť oči tým, že ich zobrali do Maďarska, ukázali im nejaké fabriky, ktoré sú v Maďarsku, Samsung a pch, teraz ma nenapadne uh, tá druhá čínska... Uh, spoločnosť. Sung, Sung Il, mám taký nový Sung Il. Um, ukázali im, že aké to tam je krásne, čisté. No že samozrejme, že ukazovať, nebudeš bordo na zachode a nebudeš ukazovať sklady, ktoré sú špinavé a ukazuješ, len to je nádherné a to čisté, aké to tam je perfektné. Lenže skuto... Počnosť taká, Michal a teda mlie posluchači, že, že v tom meste God v Maďarsku do Ouzdušia medzi rokmi 2019 až 2022, teda za 3 roky bolo vypustených 88 tón toxických rozpuštadiel. Počuješ to číslo? 88 tón? Je celkom ako... Keby to bolo 88 ton železa, tak je to kvantum železa keby si ho uložil proste na kopu, tak je to proste obrovská skladka železného odpadu. Ale teraz si predstav 85, 88 tón vzduchu. To, je, to, to si nevieš ani predstaviť. To je proste Mont Everest. Mont Everest ale z, z, zo vzduchovej bubliny ktorý bol vypustený do vzduchu a tí ľudia to tam dýchajú. Potom nehovore o tom, že, že tí zamestnanci, ktorí pracujú v tých baterkárniach, prostě v ich krvi sa našli ťažké kovy. Nadmerné množstvo, ktoré prekračuje niekoľkonásobne tú hranicu, ktorá je únosná pre, pre ľudský organizmus. <laughs> no v tomto prípade som teda rád, že tam nebudú pracovať Slováci a slovenskí občania, že si to tam dovezú nejakú pracovnú silu, pretože nie Slovák bude otrávený, ale, ale, ale ani aj tak sa to proste nedá tolerovať, to je, to je netolerovateľné. A, a, a vlastne to všetko, čo hovorím, to ešte potvrdzujú aj ďalší, ďalší predstavitelia tejto vlády, ako napríklad Saková, ktorá mala možnosť vystúpiť pri tom slavnostnom poklepkávaní toho kameňa zakladajúceho a povedala, a teraz budem parafrazovať, lebo presnú citáciu nemám vypísanú, napísanú, že sa nachádza tento areál na úrodnej, na úrodnej slovenskej pôde. Takže oni dokonca vedia, že to je na, na Černozemi, ktorá proste je nenahraditeľná, ale aj napriek tomu to tam pretlačia. Uh -huh. A potom ten takáč, o ktorom ty hovoríš, že je sympatiak, že si sa s ním celkom dobre porozprával, a ja som ho tiež bral ako sympatického chlapa, povie, že, že on tomu nerozumie, že prečo sa tí ľudia teraz chovajú ako takí anarchisti. No, takto, pán Takáč, minister vodohospodárstva. Pokiaľ vy nerozumiete tomu, že prečo obyvateľia, Mesta Šurani si chcú chrániť e, svoje životné prostredie, svoje okolie, našu Černozem, tak čo pre Boha živého robíte na kresle ministra vodohospodárstva. Veď to je na okamžité odvolanie alebo odstúpenie. Bude Robert Vico hovoriť niečo o nejakých strategických investíciách. Michal, povedz mi, my máme nejakú doktrínu, nejakú, Slovenská republika má nejaký krátkodobý, stredodobý, dlhodobý plán, ktorý by sa dodržiaval ktorý by teda plnil nejaké strategické kroky a strategické ciele? Krátkodobé, dlhodobé alebo strednodobé? Ak si dobre pamätám, tak kedy si v minulosti e, bola snaha ho vypracovať, ale nie. si áno, komanči, komanči mali... Nie, nie, nie, nie. O, to, však to nebolo tak možno 8-10 rokov dozadu, ale e, nie, pokiaľ viem, tak No, nemá, no nemáme, no nemáme. Že o jakých strategických investíciách tu všetci blúznia. O, čo, o čom sa tu rozpráva? Čo je strategická investícia, keď my nemáme doktrínu o nejakej strategii, ktorú by teda boli zaviazané dodržiavať všetky vlády? Či Ficova, či Šimečkova, či Nadiova, či nevieme ešte, kto by chcel byť premiérom. No, nič také neexistuje. Takže aj to je ďalšie proste zneužívanie v podstate len slovných spojení strategická investícia, no znie to dobré, ano, strategicky tu ide niekto zainvestovať a my strategicky, my Slováci, strategicky ideme podporiť nadnárodnú spoločnosť, ktorá má miliardové obraty a miliardové zisky nejakými miliónmi, ktoré budú vyťahnuté samozrejme z Slovákov, slovenských občanov, našich poslucháčov, nás dvoch tiež. Že my podporujeme nadnárodnú spoločnosť, ktorá v podstate je predstavuje hráča v miliardách. Ideme si otraviť náš, náš poklad, Černozem, našu vodu, to najčistejšie, čo máme, to najtennejšie, čo Slovensko má. A Máme si pritom podľa takača tlieskať? Hura, hurá! Nemáme sa chovať ako anarchisti a nemáme proti tomu protestovať, lebo, lebo on si myslí, že tam niekomu vadí to, že tam bude postavená budova. No im nevadí to, že tam bude postavená budova. Im vadí to, že tam bude postavená budova, v ktorej sa bude spracovávať toxický odpad, v podstate jedoval tie látky, ktoré budú vypušťané do vzduchu, do pôdy, do vody. To je obrovský problém, to sa nebude dať napraviť, to, je proste, to, to bude trvať tisícky rokov, kým sa s tým príroda vysporiada sama. My, my ľudia to vieme, ale bohužiaľ len zhoršiť. Možno nejakým spôsobom uh, ohradiť a minimalizovať, ale, ale aby sa tie toxické látky, či už uh, tieto tie NMP, ale, alebo, alebo tie fetotoxické e, rozpušťadla, alebo, alebo, ja neviem, aj to litium, aj, aj iné zlučeniny, ktoré budú vylúčené, nejakým spôsobom strebajú do, do, do, do prírody. V prírode, tak to proste bude trvať roky, rokúce. To není o, o dvoch generáciách. To sú, proste, to sú desiatky generácií Slovákov, slovenských občanov, žijúcich tam. V tých šuránoch. Takže z hociakej strany, keď sa ja na to pozriem, zlé, zlé, zlé, zlé. Hm. no, uh... Ale v podstate už je rozhodnuté, takže tam sa to už asi nedá zastaviť, ale vieš, zase na druhej strane za všetkým hľadaj e, groše. Ženu. No, ženu v prvom rade. Asi nie, a... nie, poč, pardon, počkaj, počkaj, Ospravedlňujem sa. Toto som samozrejme prestredil. Ja ste vtípec, ja som to pokupil, ale bol to vtip, bol to vtip, hej, bol to vtip. Za všetkým hľadaj Groše, tak si to, ty si to povedal správne. Je to tak, proste, za normálne okolnosti, vieš, o zdraví sa proste nevyjednáva o vhodnosti investície a stávaní priemyselného parku v nejaké lo lokalite sa ale vyjednávať dá. Keď proste niekto chcel tu mať ťažký chemický priemysel, keď si niekto myslí reálne, že je strategické výhodne pre výhodné pre Slovensko mať výrob sú batériek, pre, možno pre dróny, možno pre elektromobily, možno pre bicykle, kolo, neviem prečo, ešte všetko motorky na Slovensku. Aj keď ja si myslím, že to nie je budúcnosť, a súhlasia som mnou v podstate viacerí, viacerí eh, experti, že vodík je budúcnosť, eh, mobility, tak, eh, tak eh, dobre. Keď sa teda tak vláda rozhodla, tak mala sa na tom vláda... A parlament nejakým spôsobom uznieť, že toto je naša stratégia. Chceme tu mať, uh, chceme tu mať výrobu baterií, pretože lebo, lebo, lebo, lebo. Toto sú plusy, plusy, plusy, plusy. A musíme si pri voľbe priestoru, kde takúto baterkanen postavíme, vytipovať priestor, ktorý neohrozí toto, toto, toto, toto. To, to. Lenže takéto niečo neexistuje na Slovensku. Proste tu normálne sa strela od boku. To Richard Cúrlik vytiahol, ja neviem, možno šípku z Vrecka a hodil ju do mapy na Slovensku alebo mal nejakého kamaráta, ktorý mu teda odporučil, že tuto je vhodné miesto. Je tam aj prietok vody, je tam aj železnica, je tam pekná rovina. Len sa zabudlo na tú Černozem, len sa zabudlo na tú spodnú vodu a zabudlo sa aj na to, že ten región má proste dostatočnú zamestnanosť, že tí zamestnanci tam proste nie sú. No, hoja a ideme tu bačovať a, a, a, a deliť si zákazky a rozdávať a čakať možno aj na nejaké vrátky. Ja neviem, ja proste normálne, to, čo sa udialo normálne, jednoznačné nie je. No, ešte to môže byť zaujímavé celkom, lebo keď si zoberieš, tak v podstate aj závod sa e, e, Volvo... Na východe už, už jednoducho naberá aj zamestnancov vo, vo veľkom. To je kolka tá automobilka? Raz, dva, tri, štyri, päť. Poč poč poč poč počítajme spolu. Volkswagen, Peugeot, Citroën, to je v kopene. Áno, PSA, PS, takže Volkswagen, PSA Group, Jaguar, Landrover, Volvo. A Kia? A 5. Kia. 5 nepočítame Porsche a Bentley, lebo to je všetko pod Volkswagenom, ale no, no proste <laughs> No. My, sme, my sme vo vážnom prúsere akože stále, ja keď počujem naozaj strategické ja a teraz sa hráme sa tu na veľkého hrača, ja už začínam mať pocit z toho, že ja som niekedy hovoril, že považujem Roberta Fice za štátnika, tak už, už začínam pochybovať aj o tomto fakte lebo napríklad, neviem, či si zachytil, ale vo fokuse, nemeckom fokuse vyšiel článok, ktorý by mal s všetkými všetkými, ktorí kedy hajili automobil priemysel ako strategické investície a proste ne, ne, neriešili nejakú diverzifikáciu. pretože <laughs> Porsche, Porsche, Klenot, to proste to je diamant toho automobilového priemyslu v Európskej únii, okrem Porsche tu máme ešte aké značky, Lamborghini, Bugatti, Ferrari, a Maserati napríklad. Maserati sa ide odpredávať pravdepodobne Číňanom. Ale tak mimochodom. Tak Porsche, ktoré proste malo fakt, že, že brutálny záber, vždycky bolo obrané ako ten, ten benchmark, použijem anglické slovo, a, teda tá latka, od ktorej sa odpichujú ostatní, a, a, vyhlasilo, že za, za toto posledné obdobie, za tento posledný rok, oproti minulému roku, sa ich získy prepadli o koľko 95,9 percentuálneho bodu. Počuješ? O skoro 96%. A ty sa divíš? Kles... Lebo, lebo však auta v podstate nikto nekupuje. Väč väčšina závodov má aktuálne jeden deň voľna v týždni. Ak, dobre, ak tu mám správnu informáciu. Uh, jednoducho tento, do, ten predaj aut klesá sa preto, lebo ľudia nemajú financie. To Hne na začiatku sme to v podstate spomínali. No kde budeš šetriť na veciach, ktoré ty ako úplne akútne nepotrebuješ? A aj preto ten, opäť sa vrátim len trolilinku späť, že aj preto ten Green Deal dostáva na frak. Pretože ja keď na niečo nemám, tak si to nekúpim. Rozumieme sa, že... Ja neverím tomu, že Európska únia sa dá ešte zachrániť. Neverím tomu, že sa dá rekonštruovať, reštrukturalizovať. To je... To je proste utopia. Fonder Lajenová nikdy dobrovoľne neodstúpi. Fonder má stále, aj napriek tomu, že naše ekonomiky padajú na hubu, stále tam je dostatočne veľa šialencov, ako je Karvašová, ako je Juríková, ako je ten zubatý z progresívneho Slovenska, neviem jak sa volá ktorí proste ju budú podporovať a znovu podporovať držať v tom kresle. A budú sa držať green dealu, a budú sa držať proste sankcií. A budú, budú stále sa snažiť byť taký poslušný poskok tých Spojených štátov amerických a napriek tomu, že ich prepleskujú každý jeden deň tí, tí predstavitelia tej Trumpovej administratívy A, a, a, a nebudeme konkurencichopní. Nenájde sa. 800 miliard eur sa nenájde na to lebo takto napísal dragý bývalý prezident Európskej centrálnej banky, že toto je suma, ktorá je v prvom momente potrebná na to, aby sme naštartovali tú našu konkurenci schopnosť proti Spojeným štátom americkým. Pretože máme drahé vstupy na priemysle, teda čo sa týka energii, plynu, elektriky, ropy. Ale v to, z toho neústupia, ani z tých sankcií sa neústupí, pretože my máme daný jasný smer, my chceme vojnu, nepriateľi, Rusko a nebere sa do úvahy nič, nič, nič, čo je povedané. Proste, likvidujeme sami seba, to, to, to není rezanie si konára pod, pod uh, ryťou, to nie je strieľanie si do dvoch. My, my z toho konára, reálne ten konár sme si už odpilili a my už padáme voľným pádom. Teraz je otázka, len do akej hlbokej jamy a koľko to bude trvať, kým tam spadneme do tej jamy. A namiesto toho, aby sa k tomu normálne ľudia postavili, postavili sa k realite, že teda naozaj je to tak, že toto sú fakty, tak namiesto toho počúvame dokola nezmyslí klamstva. Prosímte, ja som minule mal možnosť teda zapnúť si teatrojku. Akurát tam bežala nejaká relácia a bol tam pozvaný ako hostia, tam boli pozvaní dvaja experti. Jeden expert na marketing a druhý expert na, na PR. Teda na public relation. Kontakt s s verejnosťou. Ten jeden sa volal Rudka a ten druhý sa volal Todd. No, ďalší expert ten bol tam bol teda v tej teatrojke ten redaktor, pretože všetci si e, pritakávali, áno, áno, hladkali si tam brúška a teda bolo odprezentované to, že naša opozícia, ale oni to v podstate potom preklopili na, na celú Európsku úniu, aj na Brusel, že celá tá liberálno-progresívna e, politická sféra Povedzme, aby som nebol vulgárny <kým> že oni používajú málo emócie že oni sú vždy racionálni a vždy faktickí <kým> že, že práve tí euroskeptici ako ja, tí, hej a, a tí ostatní proste predstaviteľia tej, tej ich opozície že hrajú na tú emóciu, strachu že oni majú takého toho nepomenovaného nepriateľa, ktorý sa stelesnil vo von der Leyenovej a toto je presne to, čo sa proste deje nie len na Slovensku, ale deje sa to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. E, toto obľubovanie ľudí cez tie mainstreamové médiá je v plnom prúde. Stále je pravda, že rusí kradnú čipy z mikrovolniek. Stále je pravda, že prehrávajú. Stále je pravda, že Putin, keď sa ráno zobudí, tak zhodňa na deň z minuty na minútu proste strieľa cieľe. Toto toto to, to, to, to, je to skutočné nebezpečenstvo, že tá polovica, možno menšia, možno väčšia polovica, keď hovoríme tu o nás Slovákoch, sa nechala opiť, oblbnúť, oklamať a nevie sa z toho, z toho, z tej hmly nejakým spôsobom dostať svoj pomoc. Nie je ani ochotná si nechať pomoc, otvoriť si oči, nepočúva proste, nepočúvate argumenty. Veď otvor si, Michal, ale naťokník máš počítať pred sebou, tak si otvor Medzinárodný menový fond MMF, Pozri sa tam na výkonnosť ekonomik svetových, tých, tých najväčších štátov, sveta tých najväčších hráčov, ale nerozklikávajú si tie výkon, výkonnostné údaje podľa HDP, lebo to je jeden obrovský podvod celé HDP a, a posudzovanie výkonnosti ekonomiky podľa HDP, ale otvor si podľa parity kúpnej síly, že čo si človek, čo si obyvateľ toho daného štátu dokáže za, za, za tie svoje peniaze v podstate kúpiť tak hneď sa ti proste otvoria oči zrazu, zrazu je na prvom mieste Čína až potom USA potom India a ešte pred dvoma rokmi tam bolo Japonsko-Nemecko lenže na štvrtom miesie je dnes rúská federácia a potom ty si pustíš teatrojku a pozeráš tam toho zdechovského blba ktorý, ktorý hovorí o tom že ako sankcie fungujú <laughs> že, že veď to je vidno na nákup po Hropi, že, že tie im klesli tým Rusom a teraz už nebudú mať teda z čoho financovať tie, tie svoje, tú svoju agresiu, čo je proste už, už len to je blud, hej, lebo to je absolútne opodstatné, čo sa deje e, e, vďaka špeciálnej vojenskej operácii. A, a, a zabudnú povedať, ale to B, že štáty BRICSu dnes už medzi sebou obchodujú, obchodujú v národných menách že napríklad ropa, plyn medzi Čínou a Ruskom je obchodovaná nie v, v dolári, ale v juane v čínskom juane a teraz to bude, teraz vyzvala Čína aj Indiu, takže aj India bude obchodovať s Čínou v juane, aj s Ruskom v juane a dokonca Čína vyzvala aj arabské štáty, ktoré sú proste tiež čo sa týka ťažby, ropy a plynu, aby obchodovali v Juane, nie v dolári. Takže to, o čom sme sa rozprávali pred mesiacom, pred troma, pred šestimi, pred rokom, že dedolira, dedolarizácia proste začala, tak toto proste naberá na obradkách Spojené štáty americké. Trump si trhá vlasy, Trump dal uh, uh, vyjadrenie, že ak dolar stráti pozíciu rezervnej meny sveta, tak ako keby prehrali Spojené štáty 3. svetovú vojnu. Takže Trump bude sa snažiť za, za každú cenu zachrániť ten svoj dolár. A preto je dnes nie v Budapešti, keďže si to naši vojnovi štvači, naši vojnovi štváči v médiách a v politike a v Bruseli neželali, aby sa tu dohodlo nie, niečo, niečo, čo by mohlo viesť k mieru, ale v Číne. Nie si Ping pricúpital do Spojených štátov amerických, ale Trump pricúpital pekne Číny. Ja už som dokonca aj čítal. Aj čítal áno, ja už som no? čítal aj nejakú informáciu, že teda že bol prekvapený z rozvoja, aký tam je. A ja som ten článok nedočítal, pretože sme išli vysielať práve. Uh, uh, vlastne zhrozený, ako neviem, či to je fabulácia alebo ako, ale v tom článku bolo normálne napísané, že, že ako keby zvažuje odvetné opatrenia. To znamená, že tam sa niečo asi udialo a musel vidieť ten progres, ktorý urobila Čína a... <laughs> To, a čo ja, počkaj. Takto. Uh, predstaviteľia Bieleho domu, tiež som teda, veď sledujem aj, aj relácie v, uh, v angličtine zo Spojených štátov amerických cez YouTube. Uh, tak, um, a myslím si, že Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs sa k tomu vyjadroval, um, pretože tam zaznelo taká vec, že, že Čína akože ekonomicky veľmi nápreduje aj vďaka jej výskumu, vývoju, ale investíciám, proste to, na, naozaj strašne strategickým investíciám do zabezpečenia svojej sebestačnosti energetickej, ekonomickej, potravinovej a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Tak uh, Bielý dom a predstaviteľia Spojeného štátu či predstavitelia Spojených štátov, ktorí sú proste za tie dekady tej hegemonie, zvyknutí na pozíciu svetového lídra, diktátora, skrzli do toho, že oficiálne, oficiálne označili činu za svojho nepriateľa, pretože sa ekonomicky začalo dariť. A toto, toto v podstate Jeffrey Sachs nápadol, okomentoval to tak, že, že áno, toto je presne ten prístup, že <laughs> niekomu sa darí, tak je, automaticky je náš nepriateľ. Čo by proste nemalo, nikdy, by sa, nikdy by sa to nemalo stať. Lenže momentálne je to tak, že tá, tá, tá, tie Spojené štáty americké a ten Trump ako dobrý podnikateľ, on si uvedomuje, že tá dedolarizácia je nezastaviteľná, že v podstate všetko to, čo sa desiatky rokov, tu sa 20 rokov chystalo, proste ten Brixen, to sa nezrodilo za jeden deň, ani za týždeň, to není o tom, že sa Xi Jinping, Modi a Putin zobudili. <laughs> proste to je dlhodobý proces vzniku také organizácie a už sa len formalizuje v podstate to, to, to zavedenie toho nového svetového poriadku. A Trump si to samozrejme že úplne uvedomuje, na rozdiel od von der a tých blbcov v Európskej únii. A Trump sa bude snažiť za každú cenu proste ten dolár ešte nejakým spôsobom záchraniť. Už mu je určite jasné, že to nebude rezervná mena sveta, že to už nebude len o doláre, ale určite tú pozíciu nejakým spôsobom bude brániť, Minimálne si bude chcieť ochraniť, ja neviem, 25-percentný vplyv doláru v, v, tom, v, tom, v tom celkovom medzinárodnom obchode vo svete oveďme 25 to teraz samozrejme ja teraz samozrejme strelám od pasu možno to bude 17, možno to bude 18 možno to bude 33% ja to neviem posúdiť ale v každom prípade <kým> môžem povedať, že na budúci mesiac po dvoch rokoch mojej snahy budem naozaj oficiálnym hostiom na Forebrixu konečne a, a na tom ďalšom ktorý sa bude konať nie v Petrohrade ale v Sočí sa v podstate ide ohlásiť vznik e, meny BRICSu. Takže ten medzinárodný obchod, o tom sme tiež niekoľkokrát rozprávali, medzinárodný obchod, to zúčtavanie z toho medzinárodného obchodu bude uskutočňovanie už nie e, len v tom juane a v tých, medzin, tých národných menách, ale bude e, zúčtované tým e, tou novou menou, menou BRICS. A tam ten dolar dostane ešte väčšiu bombu, ešte väčšiu facku. To je skutočná atomovka, ne tie blbosti, čo Matovič tu vymýšľa. To je skutočná atomovka, pretože to ovplyvní aj euro. Euro je naviazané na nejakú menu. Euro je naviazané na dolár USA. Takže nás, ako Európsku úniu, z toho medzinárodného obchodu dolar už dávno vytlačil. Euro sa v tom medzinárodnom zúčtovaní tých medzinárodných obchodov, veľkých obchodov už nepoužíva skoro vôbec. Proste tam, tam zo 100% euro išlo možno na 3-5%. <laughs> to je totálna strata. Ale si ved, čo hovoríš, pretože... No, áno, to je totálna strata. To, to je v podstate, ako to odráža presne tú situáciu, o ktorej som vravel, že v podstate my padáme... <laughs> Máme síce no? nejaký padák, ale ten je deravý. E poriadne deraví a my padáme... Ja, str... ja si myslím, že nemáme padak. akože My padáme do jamy a, a, a snažíme sa rukami, rukami, nechtami, nohami nejako zachytiť ostenité steny tej jamy, ale no, problém je v tom, že máme takú rýchlo, že nám to trháte nechty, láme, láme prsty. Dobre, a... ja teraz budem trochu kontrolovať, lebo no skúš, mám taký skúš. pocit, že niektoré štáty, alebo väčšina štátov Európskej únie má práve v Amerike zlato. Nie. A má? No to je tá otázka. Tom... Počúvej, počúvej, počúvej. No? Dobre si to, dobre si to začal. To není až taká kontra, ovo ty si mi len nahrál. Na, na, Sorry. Násmier. Nie, to je dobré, ja, ja som za to rád, ďakujem ti. E, lebo otázka je, a je tam to zlato? Je tam lebo ja mesta? som dokonca počul, alebo čítal, kde si informáciu skôr čítal, e, Niekde som to jednoducho zachytil. Neviem, my sme sa možno že o tom raz aj rozprávali niekde na začiatku roka. Uh, ja sa pohrávam normálne s myšlienkou, že to zlato uh, preto nechce vydať... Uh, ono, išlo o to, že niektorá krajina z, z, z Európskej únie si preverovala, ako je na tom zlato. Nepamätám si, ktorá. Hej, možno, že sa to dá niekde dohľadať. Ale pamätám si, že, že preverovala si u Ameriky teda, že, že ako vyzerá na tom zlato, zlato aké sú možnosti vrátenia časti zlata, alebo respektíve e, premiestnenia späť do tej, teda tej domovskej krajiny. To je niečo také, ako keby sme my chceli, neviem, koľko ton tam máme, tak aby sme polovicu v rámci, lebo sicher je sicher, zlato je zla, zlato, tak aby sme si to premiestnili sem ku nám. No, a ak si dobre pamätám, tak v tej správe jednoducho bolo nie, niečo také, že akože veľmi sa ošíva Amerika, aby ho vydala vid a dokonca nechcela ani kontrolórom povoliť, že teda e, vidieť, že kde to zlato je. To znamená, že e, keď si zoberiem jedna a jedna, že americký dolár už dávno nie je krytý zlatom, hej, ale Amerika sa sna no. snaží všemo z neho nejakým spôsobom sku skupovať, pretože zlato je zlato, zlato bude stále nejaká ako keby mena, hej, bude mať nejakú hodnotu, tak teraz je tá otázka, že teda, že čo to zlato, kde majú európske štáty v Amerike, jednoducho v rámci teda, lebo, lebo to bolo prezentované tak, že vy nám ho dáte a ono vám bude nejakým spôsobom zarábať a ja predpokladám, že to bolo ale naviazané na tú americkú menu, na ten americký dolár, s ktorým sa obchodovalo ak sa nemýlim, hej. to znamená, že je možné ho vrátiť späť Povedzme, Slovensko tam má nejaké zlato, myslíš, že nám ho vydajú? No, nevydali, ne, ne, nevydali ho väčšiemu štátu ako Slovensko, vplyvnejšiemu partnerovi, no. ako je Slovensko. A, ale, ale dobre si to povedal, lebo uh, my sme sa rozprávali o tom, že jeden z takých tých prvých uh, krokov, ktoré boli slubované uh, v predvolebnej kampani Donalda Trumpa, ešte teda v spolupráci s Elonom Muskom bolo to, že a myslím, že to bolo teda vyhlásené aj po inaugurácii Donalda Trumpa na prezidenta, že a teraz pôjdeme skontrolovať tie zlaté rezervy do toho, do toho Ford Noxu. A lenže... lenže. <laughs> Takáto náušteva, takáto kontrola neprebehla podľa toho, čo ja viem, aspoň možno, možno to nezverejnili a možno to nezverejnili účelovo, pretože otvorili Ford Nox a žiadne ale to tam nebolo, alebo bolo ho tam uh, násobne menej. Uh, medzičasom teda Elon Musk začal byť nepohodlný. Uh, pravdepodobne sa nepohodný na niektorých zásadných témach uh, s Trumpom tak ten sa radšej stiahol a venuje sa svojim uh, raketám podnikateľským aktivitám raketám, povedzme to tak uh, uh, to kirka to, to, že teda začal oponovať uh, nielen teda Trumpovi, ale hral, hlavne Netanyahuovi a na tej propagande týkajúcej sa Izraelu stalo to život, takže ten nemal šancu sa stiahnuť niekde do podni k podnikaniu No ale ja sa obávam, že ja sa obávam a, a všetko tomu násvedčuje, teda aspoň minimálne kroky Donalda Trumpa, že tie to tieto uložené zlato, tie rezervy tých štátov Európy, Európskej únie, alebo sveta v USA sú, sú sú asi nie sú, tak asi nie sú Ty, ale nemala náhodou aj Čína zlato uložené v Amerike? E, ako to, to, to... Veľa sveta, vieš, to, veľa štátov sveta, vieš štátov sveta. No veď nevz. práve, vieš, lebo, lebo Teraz nemyslím si, si že, nemyslím, nemyslím, nemyslím, že práve Čína, lebo Čína nikdy nebola nejakým veľkým spojencom. Možno, ja viem, ja viem, ja viem, svetlá, ale, ale ako to len ote. tak hovorím, lebo určite tam má nejaké dlhopisy a, a, a, a tak ďalej, ale... Dlhopisy sú, in, to je niečo iné. Ja viem, ja viem, ja viem, ale vieš, e, e, lebo mi nápadá, mne tie tak myšlenky teraz tak ako dosť pracujú, že v podstate, kde to zlato potom zmizlo, pretože zlato ty nemôžeš len tak niekde... A teraz neviem, ako to povedať mm -hmm. tak, tak kulantne. Ty, kde ho dáš? Ja neviem, a čo keď máš záväzky voči niekomu inému. A, a ale ten... dobre, ale tak to není, že jedna tiehlička, tie dobre, to pochopím, to sa, to sa stráti. Hej? Mm -hmm. Ale, ale... Ty, musíš pochopiť jednu vec. A, a znovu, Spojené štáty americké od... Uh, konca druhej svetovej vojny v podstate dekády, dekády hrali toho, toho policajta, toho spravodlivého, toho, ktorý udáva nielen smer, ale rozkazuje, čo si ľudia môžu myslieť a čo môžu hovoriť. To je realita. Pokiaľ niekto vybočil, vybočil z tohto, tohto nastavenia, tak dostal gulu medzi oči, ako, ako povedzme Kadáfi, ako povedzme Hussain a jeho, jeho rodina. Povedzme. Hej. Dokonca zo začiatku aj Osama Bin Ladin v podstate môžeme brať Osama Bin Ladina ako, ako, ako výrobok, výrobok toho kolektívneho západu na čele so Spojenými štátmi americkými či bol zneužitý, nebol zneužitý utrhol sa z reťaze neutrhol sa z reťaze, ale nakoniec tou gulou medzi očami skončil a, a, a ten vplyv, ten vplyv a ten spôsob, tie vzorce, ktoré dookola, do nekonečna stále sú používané tými tajnými službami Spojených štátov amerických a toho kolektívneho západu. A teda aj Mosadu, aj uh, tajných služeb britské, britského kráľovstva uh, v podstate utvrdzovali Spojené štáty americké, že proste si môžu robiť, čo chcú, lebo boli ekonomickou ekonomickým lídrom, boli vojenskou silou, ktorá proste bola najväčšia na svete. A kdo by si dovolil, kdo by si dovolil prísť do amerických a dožadzovať sa proste otvorenia trezoru vo Fort Knox? Francúzský prezident? Nemecký prezident? Lebo kráľovné? Dobre, ale ok, dobre, ale ak je tá informácia, ktorú som teraz spomínal, že teda niektorý ten štáde si ho naozaj nepamätám, že mal problém e, vôbec aj diskutovať ako keby na túto tému, čo sa týka zlata s Amerikou, tak teraz je otázka. Keďže Amerika vieme, ako na tom je, hej, tak e, dajme tomu, mám dve otázky. Prečo to zlato uložené nepoužije, povedzme na nejaký rozvoj, na reštart ekonomiky, napríklad. Ja viem, že to zlato akože v druhovej prí, e, väčšine prípadov nie je ich, ale možno by to naštartovalo nejakú tú ekonomiku. A druhá vec, ktorá je ešte horšia, je to v podstate predzvedzť bankrotu Ameriky, nie? Pokiaľ, pokiaľ ona nechce vy, vydať zlato. Tak sa čo si deje? A tým pádom si dáš veľmi veľký bachá, že s kým vlastne obchoduješ. Či? Teraz na chvíľočku sa ti musím priznať, že mi vypadol zvuk zase. Takže čo, úplne všetko, čo si hovoril. Dobre, takže ešte raz, tak skrátke. Hej, že, že, e, napadli mi také, také dve myšlienky. Tá prvá je tá, že prečo Amerika nevyužije to zlato, ktoré povedzme má aktuálne správe, hej, aj treba zo so štátov Európskej únie na nejaký rozvoj Ameriky, tým pádom vlastne je to ako keby nejaká investícia, ktorú môže povedzme v budúcnosti zveladiť. Príklad, hej, to je na ten reštart nejakých ekonomických vecí, lebo však sám Trump hovoril, že, teda, že chce, aby tá výroba prešla z Číny, treba z Ameriky a podobne. A druhá. druhá, počkaj, a druhá, ktorá jednoducho nejakým spôsobom mi napadla, je tá, že keď Amerika nechce nejakým spôsobom... I napriek tomu, že disponuje zlatom ho vydať iným štátom späť do vlastne ako keby domovskej krajiny alebo domovského štátu, tak to znamená to, že v podstate Amerika je ako keby tesne pred krachom, pretože ho, za, ho zadržiava a čaká asi na vhodnú chvíľu, kedy ho použiť. V rámci nejakej, povedzme, konfiskácie, alebo ja neviem, ako to no, povedať. Dobre, správne. Prvá otázka, prečo ho nepoužiť? Na to by som mohol odpovedať e, proti otázkou, kde bežistu, že už nebolo použité. To je vlastne <laughs> Ani, pravda. Uh -huh. Na rozvoj ale Spojených štátov amerických nie nie ako celého bloku tej no, Dobre, ale v tom prípade by mala byť. Ale v tom prípade by mala byť nejaká garancia a zmluva, že dobre my použijeme vaše zlato. Ale kto ešte raz? Vojenská ekonomická sila Spojených štátov amerických a ešte tá izolácia za, za oceánmi. Kto? Ktorý štát by si prišiel to zlato pri, zobrať na silu? A to je v podstate súčasť tej tvojej druhej o, otázky, že, že vydať späť. Keď, keď, by, keď by Spojené štáty americké uvažovali s tým, že dobre, máme tu teraz uh, uh, toľko a toľko tón zlata, ktoré síce nie sú naše, ale sú u nás a <laughs> naša ústava hovorí jasne, na prvom mieste sú občania Spojených štátov amerických máme proste pred sebou krízu, rozpad možno občianskú vojnu, ja neviem teraz zase fabulujem ale odrážam sa od statusu Elona Muska, ktorý hovorí, že občianská vojna v Anglicku je nevyhnutná, tak takéto niečo sa môže stať aj Spojených štátov amerických prečo si proste neskonfiškovať to zlato, ktoré nie je ich a netváriť sa že nič také sa vlastne vrácať nebude a nikto z vás vlastne nemôže vyskakovať, lebo, lebo vás zničíme ekonomicky a keby ste chceli vyskakovať vojenskou silou, no tak aj tak sme silnejší, lebo to je takéto koubojské chovanie Donalda Trumpa. Sme silnejší. Vieš, si povedal? Takto. Ty si povedal, že, že, že americkí obč občané v Amerike sú, sú, sú stredobod záujmu číslo jeden. To znamená, ano. že chránime sami seba. Áno. V tu ranu mi prebehla myšlienka, že kurne, keď to povieme my na Slovensku, že v prvom rade treba chrániť slovenských občanov a nie nežme, Európsku. Nežme, nežme, Lónu, nežme, tak, tak, aj, tak sme idioti, nacisti a hej, a neviem čo ešte. Aha. To je ako taký paradox. Uh, ja som to tu niekoľkokrát aj spomínal, že Američania sú hrdí na to, odkiaľ sú tam pomali na každej ulici vidíš vlajky, a neviem čo. No. A je jedno, či sú to demokratie, alebo republikanie. Tak. Tu je to hrozné. Tu ide pomaly za, za to obesiť. Ale Ukrajinská môže byť. A je to desivé. A teraz vlastne, my sme s tým asi povedali všetko, že svet sa v podstate vieš, čo obracia. Lebo tu už v podstate nikto nikomu neverí, každý každému dloží. E, aj, aj napriek tomu, že to nemá, tak požičiava tretiemu štátu, alebo respektíve susedovi desí z, z ďalšej ulice, obrazne povedané. A teraz vlastne, že čo ďalej? Že aká je teda budúcnosť? Pretože e, myslím, že za, za, za tieto dva týždne, ak si dobre pamätám, opäť prešli teda nejaké informácie, že už ďalší štát brojí e, proti tomu že a, a upozorňuje občanov, že teda, že bachá. E, dáme vám nejaké brožúry, tu má, tu, kde sú zakreslené kriti civilnej obrany a podobne, že keby sa čo si stalo, tak tam chod, chodte. A v celom tom kontekste to teda vyznie tak, že v podstate akože tá vojna je nevyhnutná. No, pani Merkelová, tá, tá, tá potinová agentka, ako keby, mm -hmm. ktorá prezradila teda okrem iného, že minské dohody nikdy nemali slúžiť na to, aby sa vybudoval skutočný mier ani na to, aby sa udržalo primerie, ale na to, aby sa vyzbrojila poriadne e, tá nacistická banderovská banda, e, ktorá prenikla aj do armády na Ukrajine. E, prezradila ešte e, niečo iné a dosť dôležité, že všetky dlhy, všetky dlhy na svete, či nemecké, či, či, či, či francúzske, či dlhy Spojených štátov amerických, všetky dlhy na svete sa najkrajšie odpisujú práve vojnou ale dôležité je vždy doplniť to, že podpísať dlhy môžu len tie štáty, ktoré tú vojnu vyhrajú. A práve pri tej demonstrácii sily, ktorú, ktorú, teda, ktorú, ktorú predvedol ruský prezident Vladimír Putin, si nemyslím, že ten kolektívny západ a tá Severoatlantická aliancia či Severoatlantická rodina je tá, ktorá by dokázala dnes veľkú vojnu vyhrať. <kým> Ale na margo ešte toho zadloženia a toho zlata e, ti poviem jednu vec. Poezmi mi štaty, ktoré sú na svete najviac zadlžené v biliónoch v biliónoch dolárov na prvom mieste Oficiálne 38 biliónový dlh, verejný dlh Spojených štátov amerických biliónov dolárov. Oficiálne 38, v skutočnosti sa odhaduje, že niekde na úrovni 64 biliónov. Čo je v podstate to oficiálne číslo tých 38,3 bilióna je 125% HDP Spojených štátov amerických. Na druhom mieste je... Čína má teda tiež uh, nábeh 18,7 bilióna dolarov, čo tvorí 96% ich HDP. No a na treťom mieste Veľká Británia. Podľa toho, čo som teda sa ja dočítal, 4, 4 bilióny. Čísla, ale veš... Zle, zle prepáč, prepáč, hovorím. Japonsko je na treťom mieste podľa čísla, ktoré mám teraz pred sebou. Japonsko je na 9,8 bilióna dolárov, 230% ich HDP. 234... To je údaj z ktorého dátumu? Teraz mám otvorenú MMF, e, Medzinárodný menový fond. A Francúzi sú na tom ako? Francúzi majú, prosím ťa, 3,9 biliónový verejný dlh, 117% ich HDP. Jako, my, my, my, my, keď sa porovnávame s takými štátmi... A keď by sme sa s nimi nemali porovnávať, lebo... Oh, keď nás porovnávajú, hej, pacha, ne, prečo, nás porovnávajú. Porovnávajme sa my s nimi, hej, lebo my... No, no my, dobre, ale to porovnávaš... Nekás, na nás, nekás, na nás sa Angličania, Francúzi, Nemci pozerajú ako na tých untermention, akože na tých eh, nižšie, nižšie situovaných, ktorí nemajú právo vyjadrovať sa, hej, ak, ak by Robert Fico chcel nejakým spôsobom, alebo ak by Slováci chceli nejakým spôsobom vybrať si svoju cestu, a odkloní sa od smerovania a odhodnú od vojnového štváctva únie, tak nás budú sankcionovať a brať nám fondy a peniaze z plánu obnovy. Takže porovnávajme sa s nimi. Porovnávajme sa s Talianskom, ktoré má 137-percentný 137 verejný dlh oproti HDP. Porovnávame sa s Francúzskom, ktoré má 117-percentný verejný dlh. Anglicko 103-percentný. porovnávajme sa s nimi Nemci. Nemci sú na tom o trošku lepšie ako my, oni majú len 64%, ale v podstate sú zrovnateľní s nami, takže, takže keď niekto hovorí o nejakej rovnocenosti, tak áno, v tomto prípade vďaka tomu Blbovi, Matovičovi, Hegerovi, uh, Odorovi a Čaputovej uh, sme na tom dnes horšie ako Nemci, čo sa týka verejného dlhu v percentách. Mhm. No, žiaľ, nemáme sa, tak, nemáme sa tak dobre ako tí Nemci. Žiaľ. Aj napriek tomu, že sme si navýšili ten dlh. A, a vieš, a teraz teraz v tom celom tom kontekste, že ten západný svetý predstaviteľ toho západného svetu. Ľudia to zle vnímajú. Ja, ja, ja som Slovák. Ja, proste, ja keď o tom rozprávam, tak ja to o tom nerozprávam kvôli tomu, že, že teraz ja idem utekať a sťahovať sa niekde na, do toho kolektívneho juhu alebo do, toho, do tej Ruskej federácie. Mne je pre Boha ľúto, že blok, v ktorom sme, proste upadá. Že nás ťahá proste k tomu dnu. Ja by som s tým niečo chcel robiť, aby ja som chcel zachrániť našu ekonomiku, náš priemysel, ja by som chcel, aby proste ten verejný dlh bol splácaný, aby tá konsolidácia prebiehala úplne iným spôsobom. Aby sme sa poučili z toho, čo je, prebieha v iných štátoch. A, ale žiaľ proste s niekým sa porovnávať musím tak sa porovnávam porovnávam sa s tou činou porovnávam, porovnávam tie data s tými Rusmi, s tými Indami a s tými ďalšími štáty toho kolektívneho juhu a proste vidím že tam sa to proste robí lepšie tak predsa nebudem hovoriť, že podporovať túto tých šialencov, tých byrokratov z Bruselu, keď vidím, že proste to robia zle a ešte vlastní ľudia na to, ich vlastní ľudia na to začali upozorňovať, že toto je proste cesta do pekla. A teraz napríklad zase zdvorazním toho Draghiho, veď Draghi bol premiér Talianska a prezident ECBčky. To není nejaký šuflikant tuto, ja neviem, z hornej dolnej. To je proste človek, ktorý vie, o čom rozpráva. A hovorí, že nie sme konkurencie Porše klenot naše, au, našeho automobilového priemyslu, našeho, hovorím, našeho, berem to, že je aj, aj, aj nás, lebo my patríme do tej Európskej únie, tak našeho automobilového priemyslu proste hlási, že, že jeho zisky sa prepadli o skoro 95, 96%. Tak si zoberte, že čo by sa stalo, keby ste mali vy príjem ročný 100 tisíc eur a zrazu by sa ten príjem prepadol od 96%, že 96 tisíc eur by niekto proste vyhodil von oknom. Váš sused, ktorý sa rozhodol, že treba zatepliť dom alebo bytovku, že treba zainvestovať do kotla a že vy musíte sa prispôsobiť, musíte si prerobiť, ja neviem, kúrenie a začať proste používať elektro, a nie, nie, také motory, ktoré používate roky. Proste zrazu, zrazu namiesto 100 tisíc ročne máte 4 tisíc ročne. Tak to je obrovský rozdiel, nie? Tak asi to je ukazovateľ. Asi je ukazovateľ aj tá parita kúpnej sily, keď na to upozorňuje medzinárodný menový fond, ktorý má centrálu práve tu v Európskej únii. Tak asi to je ukazovateľ, ktorého sa treba držať. A potom vidíme, že, že keď si takto prejdeme, že kto je ako zadlžený, že Spojené štáty americké nechcú vrátiť zlato, odmietajú otvoriť ten Fort Knox, možno, že ho Trumpovi otvorili a možno, že kvôli tomu Mask odišiel radšej podnikať, lebo keď videl, že koľko tam je zlata, že sa radšej otočil na, na pete a radšej bude hľadať spôsoby, ak sa vystreliť na Mars aj s celou rodinou. Pretože jediná vec je pravdepodobne neodvratná a to je tá veľká vojna, ktorá už aj tak prebieha, len konvenčne, Zatiaľ tá vojna prebieha proste ekonomicky, informačne, politicky, mediálne. A všetci, všetci sme dotknutí, každého jedného sa nás to týka. A pozrite sa na to, čo sa deje. Trump ide do Číny za tým tým pingom. Nie je tým ping letí do Spojených štátov amerických, do Washingtonu, ale naopak. A popritom popri sa malo konať v Budapešti mierové stretnutie Putina a, a Trumpa a do toho začali byť kompletne všetci. Všetci, aby sa to nestalo. Všetci, ktorí chcú vojnu, všetci, ktorí nechcú, aby bol mier. médiá v Európskej únii, politici z Európskej únie predstaviteľe tej, tej, tých byrokratov v Bruseli, proste každému jednému to vadilo, aj predstaviteľom Severoatlantickej aliancie, tak čo to hovorí o nás? O nás, aj o nás, o Slovákoch, čo to hovorí o nás? Že sme vojnoví štváči. Možno ja nie, možno posluchači našej, našej relácie nie. <laughs> Ale zo všeobecníme to, čo robí Robert Picu, čo robí Kaliniak, čo robí naša vláda, No predáva, predáva muníciu tým banderovcom ešte vo väčšej miere ako nať. A to je ale iný kaliber vojnového štváctva. A teraz, teraz, teda v dnešných dňoch, dnes je Trump uh, teda v tej Čine. Čína je ako, ako, ako dôkaz dobrej vôle, aby teda sa Trump uh, necítil zle, že, že teda išiel do Činy. To je, aj to treba vnímať že ako si kúpili Číňania v podstate priazeň tých západných médií a ako vytvorili taký ten politický vankúšik Donaldovi Trumpovi, aby nevyzeral, že stratil tvár, že teda on sa podriadil a namiesto Buda, do Budapešte ide do Číny, tak Číňania nakúpili 180 tón amerických sojových bobov. čo je len prvá objednávka po dlhých mesiacoch v podstate odnuky, lebo tam, tam, tam proste zamrzli tam zamrzli tie obchodné vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými kvôli Tajvano. Ale toto je ukážka toho, ako sa robí politika. Čína kúpila 180 tón amerických bobov, čím v podstate podporila Spojené štáty americké. Nielen podnikateľov, ale samotnú administratívu Bieleho domu. A je to presný opak toho, čo robí Deep State, čo robí blackrock, pretože to sú vojnoví štváči. Oni ukázali, že sa vedia dohodnúť, že chcú spolupracovať. Dokonca vytvorili Trumpovi takéto ospravedlnenie, že cestuje do tej činy. Ale zároveň Trump musí čeliť aj tomu, že Putin deň predtým alebo dva dní predtým, ako do tej činy pricestoval, ukázal, ukázal skutočné svaly Ruskej federácie. Takú ukážku síly, ako, ako bola predvedená teraz Ruskou federáciou, proste nepoznáme v modernej histórii celého sveta, všetkých štátov. Všetkých štátov, ktoré, na ktoré si spomenete. Predstavil dve zásadné zbráne oprezentoval, že ten Burevestník, že tá, tá, tá, tá e, to sú, to, Bure a Poseidon. to sú zbranie súdneho dňa. Obe. Poseidony sú v podstate e, podmorské torpedové drony, ktoré môžu niesť, podľa mojich informácií, hlavicu až 300 megatón. To je trikrát viacej ako malacárska bomba. Atomová bomba otestovaná počas studenej vojny. Je to, je to posledný dron, ktorý v podstate môže plávať v oceánoch, v moriach celého sveta. Robí to tak pomaly a tak, tak, tak plynulo, že je v podstate nezistiteľný modernými radarmi. Môže nať nemora. A proste je určený na to, aby ničil svoje ciele na pobreží on neviem, koľko kilometrov od pobrežia vybuchne podmorský tých 300 megatón proste zdvihne obrovskú tsunami vlnu, ktorá je vysoká, 1500 fitov, to je 500 metrov, 500 metrov a možno viac, ktorá zaleje proste všetky prímorské mesta a cel, celé regióny. A toto je dnes už otestované a oficiálne priznané. Odtajnené. A bude vesník je raketa, ktorá dokáže ďaká tomu jadrovému pohnu v podstate neomedzene dlho lietať a, a, a hľadať svoj cieľ, keď bude treba. Žiadny iný štát sveta nemá takéto zbranie. A ten Trump je aj napriek tomu na východe a snaží sa rozprávať so sitím Bingom a môže robiť môže za seba robiť kouboja a môže robiť e, poker face a môže sa tváriť, že ma svali, že aj oni majú jadrové zbranie. Áno, majú, ale nie je takéto. Nemajú ani supersandické rakety a nemajú takúto technológiu. Dnes proste Spojené štáty americké nemôžu sa tváriť, že sú tým najsilnejším hráčom, čo sa týka vojenskej sily vo svete, Lebo nie sú. A, a je tam len z jedného jediného dôvodu, že chce si vyjednať pozíciu veľkého hráča a že chce zachrániť ten svoj dolár a Spojené štáty americké. A ja mu to prajem. A keby som bol občan štátov amerických, tak by som ho za to chválil. Ale nie som. Som občan Slovenska, som Slovák, som súčasť slovenského národa a my musíme robiť všetko preto, aby sme ako národ a štát prežili. A preto sa musíme pozerať, ako sa dokážeme záchraniť. Aj preto chcem byť súčasťou toho BRICSU. Aj preto vidím našu budúcnosť a alternatívu Európskej únie práve v tom BRICSE. A nesmú sa podceňovať tie medziľudské medzi vzťahy, ktoré sa vybudujú pri takýchto stretnutiach, pretože tie sú niekedy oveľa, oveľa dôležitejšie ako diplomatické a politické vzťahy ľudí, ktorí, ktorí sa nikdy nevideli a ktorí proste spolu rozprávajú len kvôli tomu, že ich, že ich na 4 roky niekto podporil vo voľbách. Takže toto je stav v tej geopolitiky. Proste, obávaš sa správne? Proste áno, áno. Sme na najbližšie k tretiej svetovej vojne ako sa len dá. Uh, tí šialenci z Európskej únie aj za Severoatlantickej aliancie proste na to stále tlačia. Stále tlačia na tú vojnu. Nechcú mierové rokovania Bohužiaľ, a majú veľkú podporu hlavne v médiách, majú veľkú podporu v tých mimovládkach, tých neziskovkách a v tých jednotlivcoch, ktorí sú platení veľvyslanectvom. V Kanady, Holandská, Anglická, Spojených štátov amerických a tak ďalej a tak ďalej. A tým tie masy tých mladých ľudí v našich školách, tých mladých ľudí v uliciach, ktorí sa nechajú dovesť autobusmi na tie protesty, ktorí masirujúce cez teatrojku, markizu, jojku uh, aj tých uh, povedzme ľudí od 35 do 55 rokov ale aj dôchodcov. Samozrejme, ja keď vidím protestovať dôchodcu na, na proteste progresívneho Slovenska tak proste sa rozum zastavuje veď ten človek si chce dobrovoľne nechať zobrať peniaze zo svojho vrecka okrem iného však progresívci berú dôchodcov ako odpad, ako nepotrebné číslo v ekonomike ktoré len zaťažuje systém a oni chcú, aby progresívci boli pri moci, no tak nech sa páči. To je proste obraz dnešného sveta. Ale samozrejme, že to nie je jediná téma, lebo my sme začali, my sme začali tými baterkármi, baterkármi, tým chemickým závodom v, v Šuranoch, ale máme tu ešte iný problém máme tu problém s veternými mlynmi na Slovensku, ktoré sú veľmi nebezpečné tiež nedá sa rozprávať, že, si, že je to nejaká spása, záchrana že teda ten, to, to životné prostredie záchraníme práve cez tie veterné parky práve naopak na našom malom Slovensku 75% územia podľa expertov nie je vhodné na budovanie týchto veterných parkov Ďalšia vec je, že, že máme nejaké záväzky, plnenie tých záväzkov musí byť dodržané kvôli uhlíkovej stope do roku 2050. A teda predstavitelia našej vlády a žiaľ aj ten, ktorý sa tvári ako národniar, Tomáš Taraba. To Tie veterné parky na jednej strane komplikuje budovať pre súkromníkov a pre e, samosprávy ako pre župy, ale na druhej strane tie veľké investície, ktoré sú zase opätovne označované ako strategické, e, ako tá investícia pri Hlovovci alebo v Michalovciach, tam sa má vybudovať 405 MW elektrární, na druhej strane pri Michalovcech 349 megawatt e, elektrární z vetra tak to podporuje. Chce obchádzať EU, vymyslel teda spôsob fast track, kde, kde posudzovanie tých dopadov na životné prostredie nebude e, e, robené cez EU, ale cez zrýchlené konanie, kde posudzovanie, kontrola bude v podstate vykonávaná jednou, jednou organizáciou, jednou inštitúciou. A ako keby sa zabudlo znovu na tých ľudí, hej, pri baterkarni bolo povedané, že sa tam ide robiť nejaký priemysel. Nevieme ešte aký, ale nejaký priemysel. No pri tých veterných mlynoch to je zase inak. Občania Michalovec, občania Hlohovca majú 10 dní na to, aby teda vyjadrili svoje obavy. Niekto im na to možno, možno aj odpovie, ale to je tak asi všetko. No povedali ste si, bojíte sa, no to je pekné, ale toto je stratégia, my takto ideme a takto je to nastavené. Nebudeme hľadeť na, na životné prostredie, nebudeme hľadeť, povedzme na tie vtaky, ktoré mne až tak nevadia, možno nejaké orly, možno nejaké tie chránené dravce, ktoré by mohli prísť o svoje životy vďaka tým lopatkám tak to je samozrejme niečo, čo by som chcel proste, to by som to chcel vyhnúť, ale nejaké holuby v rabce, tak to zase to nie je dôvod. Ale, ale treba brať do úvahy to, že tie veterné spôsobujú sušenie pôdy. To je dokázané z Rakúska, z Nemecka, z Holandska, z Francúzska, kazia v podstate vzhľad krajiny. A tu by som ťa chcel upozorniť na to slovo, ktoré som použil z krajiny. Že toto je správne použitie slovo, slo, slova krajina, keď opisuješ nejaké malé územie, ktoré dokážeš vidieť, povedzme, voľným okom. Ja, ja neviem pochopiť, ako všetci politici sklzí do toho, že, že štáty označujú ako krajiny. To je v podstate náburanie štátotvornosti a ohrozenie našej štátotvornosti. Už len to slovičko, hej, keď sa použije na, na miesto slova štát, keď to používa hlavne politik. Uh, ale to nie je len o tej zmene z výzora tej krajiny. To je aj o tom, že uh, ta lopatka ona sa točí skoro 300 km rýchlosťou na konci. Lebo tu majú byť veterné mlyny vysoké 200 až 250 m, to je skoro vysoká jaká je väža. Ono to spôsobuje hluk. Ten hluk zase spôsobuje zníženie hodnoty vašho nehnuteľného majetku, vášho pozemku, vášho domu. Ale ešte okrem toho, že to hučí, tak pokiaľ to vidíte, tak ono to spôsobuje ešte aj taký ten nie priamo stroboskopický efekt, ale proste to myhanie lopatky môže spôsobiť deťom epileptické záchvaty. A ten hľúk samotný môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Vznik cukroviek je tiež dokázaný v regiónoch, kde, kde alebo nadmerný vznik cukroviek, alebo toho ochorenia, kde tie veterné mlyny sú. A potom ešte musíme spomenúť aj ten infrazvuk, ktorý proste je vydávaný týmto rotujúcou vrtulou, ktorý my síce ušami nepočujeme, ale vo vnútri v nás, v ľuďoch, to proste vybruje. A to je ďalší nápor na naše, na na, na naš, na naše telo, na naše zdravie. A ako som hovoril tý, pri tých baterkách, pri tých karcinogénoch, proste o zdraví Slováka, slovenského občana sa do pekla nevyjednáva. Tak keď chce teda tá rába mať biznis aj so svojimi kamarátmi, tak nech tie veterné parky, tie mlyny, stáva minimum, minimálne 3 kilometre nie od obidlia jestvujúcich domov, ale minimálne 3 kilometre od plánovaných e, e, územných plánov v daných regiónoch, aby sa nestalo, že za 10 rokov sa IBVčka a povedzme nejaké sídliska priblížia k tým veterným parkom a potom budú trpieť tí budúci obyvateľia takýchto, takýchto sídlisk a takýchto IBVček, takýchto rodinných domov. Lenže problém na Slovensku je to, že, že ak 75% územia nie je vhodné na budovanie veterných mlynov kvôli poveternostným podmienkám, po, kvôli tomu, že ako tam fúka ten vietor povedzme, tak máme ďalší problém, že my proste nie sme nevada. My tu nemáme púš, kde v 300-kilometrovom okruhu nie je živáčika, že je tam jedna cesta to není ani asfaltka, ale len proste vyjazdená od nejakého pick-upu a tam sa postavia solári a, a veterné mlyny proste na Slovensku, prejdeš kopec, je tam dedina, otočíš sa doľava, prejdeš 5 kilometrov, je tam dedina, otočíš sa doprava, prejdeš 10 kilometrov, je tam dedina. Ve tu ani nie je také miesto, kde by si mohol mať pomaličky 3-5 kilometrový odstup od nejakého bydliska a postaviť tam veterný park, pretože vždy je v blízkosti nejaké obydlie. Vždy je ohrozené nejaký, nejak, nejaké zdravie nejakého Slovaka slovenského občana. A určite pri tých Michalovciach a pri tom Hlohovci sa možno nájde nejaké miestečko, kde by mohlo stať 1, 2, 3, takéto turbíny, ale aby ich tam bolo 39 a že by sa uvažovalo o ďalších 80 a že by to vyzeralo tak, ako to vyzerá v Rakúsku, keď prejdeš cez hranice, že ich tam, ako keby, to, ako keby si videl les veterných turbín, tak také miesto my určite nemáme. A to som nespomenul ešte tie betonové základy, ktoré proste to, to už nikto nevykope zo zeme. Nespomenul som to, že keď to teda postaví povedzme aj nejaká súkromná spoločnosť, ktorá si to môže dovoliť a má podporu Tomáša Tarabu, tak do 30 rokov to niekto bude musieť demontovať otázne, že či to ešte stále bude tá istá spoločnosť alebo či to bude zavesené na krky Slovákom ako štátu. A nehovorím o tom, že ekonomická návratnosť tých, tých vrtul je neefektívna a zároveň tie samotné lopatky sa nedajú recyklovať, ale existujú obrovské cintoriny na tie lopatky, ktoré sa v pravidelných odstupoch musia proste demontovať a montovať nové, pretože tá štrukturálna záťaž tej lopatky je tak veľká, že ona nevydrží životnosť toho stlopa. To jedno z druhým, keď si to človek spočíta, tak či tak. Slovensko dnes je producentom elektrickej energie, ktorú môžeme označiť ako zelené. Pretože najväčší ťah našej energetiky je práve ten atóm. Atóm je zelená energia. <sýk> Toto bol vyčerpávajúce. Si tam ešte vôbec? Jasné som, neboj sa, počúvam. A teraz, a teraz keď, keď ešte mám na to nadviazať, tak teraz otvoríš si správy a čítaš, a čítaš o nejakej Karvašovej o nejakej, e, s prepačením, ťape, ktorá e, počas celého svojho profesného života ne, ne, neživila jednu rodinu, nezamestnávala jedného človeka, v živote nemala žiadnu zodpovednosť za nikoho, ale po, vy, po vyštudovaní školy rovno išla e, e, drahou profesného byrokrata teraz sedí v Európskom parlamente a, a pred Európskou komisiou pretlačí to, že do roku 2028, okrem iného, lebo požiadavka kvôli sankciám a kvôli nepriateľovi celého sveta, bolo odrezať Slovensko od plynu a, a ropy, tak táto ťapa z progresívneho Slovenska pretlačí ešte aj to, že Slováci, my. Slovensko, náš domov, sa vďaka nej odreže ešte od toho ruskeho úranu, na ktorom fungujú tie naše jadrové bloky. A nedokážu fungovať na žiadnom inom. Proste je to technologicky nemožné. A keď také niečo bude možné, tak minimálne na zmenu jadrového paliva bude treba 5 rokov. 5 rokov, aby sme našli také, ktoré by nahradilo to rúské. To znamená, že ak v roku 28 1. januára roku 28, čo je teda za, za, nie už 3 roky, ale keďže máme za chvíľku január, tak za 2 roky aj 2 mesiace, tak keď pokiaľ ja viem ešte počítať, tak 5 2 roky, 3 roky, čo, nebudeme mať jadrové palivo? A potom takisto, zase si zapneš teatrojku, zase si zapneš mainstreamové médiá, kde sa táto koza... <laughs> vyjadruje k tomu, že, že ale nebuďte naivní to, keď tá vojna skončí, keď skončí špeciálna vojenská operácia to my znovu nezačneme vo veľkom nakupovať ten plinaturopu a ten urán a to my musíme okamžite, a to je presne to, je to, čo teda opisovali tí dvaja experti na marketing a PR ten uh, Todd a uh, uh, Rudkaj, či jak sa volal, že, že naša opozícia, teda títo progresívni liberálni duhoví druhovia údajne hovoria o faktoch a, a, a, a že to má vždy raciu že nevyužívajú teda ten, tú emóciu strachu. No tak ďalšie, čo povedala táto Karvašová odborníčka na energetiku a na, na, na hybridnú vojnu. Je to, že nalej že, že, Rusi dlhodobo využívajú ten plyn a tie energonesičie na to, aby tu ovplyvňovali náladu, aby tu ovplyvňovali politiku, aby tu, tu rozdeľovali jednotu členských štátov v Európskej únie. A toto niekto označí ako reálny fakt. Ako, ako, ako niečo, čo má rácio. No veľmi rád. Michal, skúsa teraz naozaj zamyslieť, alebo aj posluchači. Ešte stále máme 22 minút. Skúste sa zamyslieť, ak ste teda progresívci, ak ste liberáli, ak vám vadí to, čo hovorím, ak si myslíte, že, že sa mám odsahovať do, do, do tej Ruskej federácie, tak sa zamyslite teraz a napíšte prosím na ten mail e, Slobodného vysielača, že kedy za posledných 5-10 rokov z Ruskej federácie bol vytváraný tlak na hoci ktorý štát Európskej únie, hoci ktorý štát Európskej únie, že keď sa nepodvolí tej a tej vôli a tomu a tomu smerovania Ruskej federácii, že za plyn, ropa, alebo že nebudú dodávať uran. Jeden jediný príklad. Teraz máte na to 21 minút. Napadá teba, Mišo, jeden takýto príklad? V podstate nie. No nie v podstate. Neexistuje. Neexistuje. Zatiaľ, čo predstaviteľia toho kolektívneho západu všetci naozaj oficiálne hovoria o jednej zásadnej veci. Treba sa pripraviť na vojnu. Treba sa pripravovať na vojnu. A pripravení budeme za 3 až 5 rokov. Tak z druhej strany nič také nie je počuť. Ani jedna vyhrážka, ani jedné položenie podmienky k tomu, že ak teda Európska únia neústupí od sankcií, ak Európska únia neústupí od vyzbrojovania, ak Európska únia alebo Severoatlantická aliancia neústupí to a to a to, tak my zavreme plyn, my zavreme ropu, my zavereme úrad. Nič také sa nedeje. Ani sa nikdy nedialo. A tí hlupáci, ktorí volia demokratov, Nadia, Hegera, tí, ktorí chcú voliť Sasku, tí, ktorí chcú voliť progresívne Slovensko, tak tí tieto fakty, toto rácio nevidia, nemajú. Oni ako keby nevedeli si spraviť vlastnú analýzu, ako keby si nevedeli dohľadať na tom internete, ktorý máme zatiaľ všetci ešte prístupný, nie až tak veľkou cenzúrou. Že či sa také niečo udialo, alebo neudialo. Alebo dohľadať, že akým spôsobom si tí Rusi, teda cez ten plyn, cez tie energie, musí, vynúcujú tú poslušnosť a to rozbíjanie jednoty. Lebo ja nič, nič také proste neviem nájsť. Keď mi to niekto nájde, keď mi to niekto ukáže, tak sa nad tým zamyslím a pouvažujem, že či to je pravda, nie je pravda a jaké by to malo dopad, No Však nech sa páči. Ešte stále posluchači našej relácie majú 19 minút na to, aby nám niečo také poslali. <glopad> to. Nepríde jedna správa. A keď príde nejaká správa, tak to bude správa typu uh, nenávist, nenávist, nenávist, uh, trepeš somariny, si ak tatko alebo odsťajuj sa do Ruska. To som počul no, tento to, týždeň to veľmi veľakrát. Veľa krát. To sa ti priznam, že ja som mal medzi kamarátmi normálne debatu a ako tiež, že, ako, že keď sa ti tu nepáči, tak choď. A ja hovorím, ale však aj ty, ty môžeš ísť na, na ten milovaný západ. Uh, je to také tetinské te, podľa mňa, že, že sa takýmto, no, takýmito problem, slovnými to... vieš, ako operuje Problém je v tom, že oni nechápu to najzásadnejšie, Že ty, keď rozprávaš, ja keď rozprávam o tom, že ako to momentálne, jaký je ten stav toho priemyslu, tej ekonomiky, tej hybridnej vojny a toho, čo sa odohráva v médiách, čo sa odohráva cez otváranie ústnych politikov a porovnávaš to povedzme, s tou Čínou Indiou, Ruskom a Spojenými štátmi americkými, aj napríklad, tak ty to nerobíš kvôli tomu, že ty sa chceš ťahovať do Spojených štátov amerických, do nie je do Číny alebo do Ruska. Ty, ty to robíš kvôli tomu, že chceš poukázať, že, že, že to proste je v, s prepačením v prdeli <laughs> na Slovensku a že by si to chcel zmeniť. Chceš, chceš, chceš im ukázať, toto sú fakty. Toto sú fakty. Hej? Tu je parita kúpnej sily. Tu je dôkaz toho, že, že, tá, že ten energonosič je dlhodobo, dekády, to není, že roky, to sú dekády, desaťročia, dodávaný zodpovedne a spolahlivo. Aj napriek tomu, že napríklad spätným tokom sme tam uh, zásobovali a zachraňovali zlodejov a banderovcov, keď kradli plyn. Aj tak to proste, proste, proste stále nejakým spôsobom tá vôľa bola. A to je reálny fakt a má to rácio. Zatiaľ, čo tá opozícia, zatiaľ, čo Miško Šimečka, Korčok, Zuzka Čaputová, Šimečkov tatinko, Karvašová, Juríková, ten zubatý z progresívneho Slovenska v Európskej únii, v parlamente tak tí proste brnkajú len a len o tom pocite strachu toto je nepriateľ, on proste sa nezastaví, on pôjde až do Paríža on nás ohrozuje my sa musíme pripraviť a bude vojna vojna, vojna, my nechceme nechceme mier, nechceme mier nechceme mier, v Budapešti nebude stretnutie Putina a Trumpa nebude a proste nebude a keby ten Putin pricestoval, tak my ho budeme chcieť zavrieť, zatknúť. Sice Netanyahu sme nezatkli, ani v Maďarsku, ani v Polsku, ale Putina chceme. A keď ani toto nebudeme vedieť spraviť, tak najlepšie bude, keď zostrelíme to letadlo, pretože predsa v Budapešti, v meste, ktoré je hlavným historickým, povedzme, mestom uh, alebo jedným z tých hlavných historických miest, toho východného bloku Európskej únie sa také niečo konať nemôže, pretože tu aj iné mesta je tu Brusel, je tu Paríž, je, je tu Mníchov, je tu Berlín <súdňujem> to sú, Toto sú skutočné zámery tých predstaviteľov oni nechcú hrať druhej osle. toto je naozaj veľký problém a práve preto je veľká pravdepodobnosť, že sa tej tretej svetovej konvenčnej vojny nevyhneme pretože oni nemienia ustúpiť to je veľký problém. A len tak mimochodom pre poslúchačov, slobodného výsledača, možno aj pre teba, určite ste zachytili, že teda Spojené štáty americké po pol roku zrealizovali to, to, to clo na, na tú rusku ropu. Na tie štáty, mhm. ktoré tú, tú ropu odoberajú. Zachytil si to, že? Nie som si no, môcť ale... toto istý. No dobre, tak si nezachytil, tak ti to oznámujem. Stalo sa to proste tento týždeň a, uh, uh, alebo minulý týždeň dokonca. Minulý týždeň, lebo ten čas beží. A, uh, a keď, keďže si to, si to nezachytil, tak si určite nezachytil, že, že kto bol prvý predstaviteľov kolektívneho západu Európskej únie, ktorý sa ozval, že on chce výnimku. Na, na to claha a na tie sankcie voči tomu roz, rozneftu, ktorý je ako distributora výrobca paliu z ropy. Vieš kto? Uh -huh. No merc z Nemecka. To si robíš, srandu. Je, je, Mišo, ja si nerobím srandu. To je, to je normálne realita. Toto, čo teraz hovorím, je normálne realita. Prvý, ktorý sa ozval ako nešťastník bol kancler Merz. Jeden z najväčších vojnových štváčov bloku Únie. Že on by teda od Spojených štátov amerických chcel výnimku, pretože, pretože oni zrozne v tom, ktorý má v Nemecku proste pobočku. Nemôžu prestať obchodovať. To je... To je krása, že? Ja teraz ti to prečítam doslovne. To je, to, je, to je... Budem citovať. Nemecký kancelár Friedrich Merz očakáva, že Washington udeli výnimku pre spoločnosť Rosne Deutschland, ktorá je cieľom nových sankcií USA voči Ruským ropným spoločnostiam, keďže Berlín sa snaží udržať energetickú stabilitu krajiny, štátu, štátu, ne. napriek transatlantickému tlaku. Dobre? Takže, takže to, to je tá spolupatričnosť, to je tá rovnosť tých národov. Keď Merc cíti ekonomické ohrozenie, tak vtedy žiada výnimku na, na, na sankcie, ale keď Slovensko chce ísť svojou cestou, že nepodporí povedzme, nejaký balíček sankcií, tak vtedy treba zakročiť, treba dať návrh, aby boli zastavené všetky toky peňazí z Európskej únie smerom na Slovensko, pretože neposlúchame. A ďalšia bomba je to, že za rok 2024 hej, a, a, sa Európska únia dostala medzi troch najväčších obchodných partnerov Ruskej federácii. Počuješ to? Počuješ to, ti hovorím? V roku 2024, ešte raz to pomaly opakujem, v roku 2024 sa Európska únia dostala medzi troch najväčších obchodných partnerov Ruska s objemom obchodu približne 67,5 miliardy eur. A toto bolo zvýrenené v build.de. Kaufan in Rusland, Takže tieto štáty kupujú v Rusku energonosiče. Čína, India, Kazachstan, Uzbekistan. Arménsko, Nemecko, Egypt, Spojené arabské emiráty a Európska. A nás tu idú pranírovať, túto Karvašova ide s Juríkovou a s tým Zubatým vyskakovať idú ohrozovať našu energetickú bezpečnosť. Na jednej strane e, sa schváli ETS 2, takže vyťahnú ľuďom z Vrecka 3000 až 5000 eur e, mesačne, kvôli tomu, že, že teda dodržali to, čo bolo e, proklamované, že, že zelené kúrenie je plyn. A teraz ešte okrem iného nám pridajú cez, cez to, že nás energeticky ohrozia, že teda nám zoberú ešte aj urán okrem toho plynu a tej ropy. Zadial čo neme, Nemci, nem, Nemecká spolková republika e, chce výnimku e, na, na dovoz ropy z Ruska. A kúpiť si to chce, vieš, ako? Lebo stále, stále v Spojených štátoch amerických stále je zablokovaný ten rozpočet. Takže, že úradníci Spojených štátov amerických nedostávajú momentálne výplatu. To si uvedomuješ? A vieš, kto je ešte zamestnanec Spojených štátov amerických ako štátu. No armáda spojených štátov amerických. A vojaci armády Spojených štátov amerických nemajú výplatu. A Merc navrhol, že teda pokiaľ by to je to, je taká, to je dohoda, ktorú nedohľadáš, pretože to je len proste na pozadí. To proste človek musí prečítať, že keď na jednej strane žiada výnimku na, na sankcie voči rope a na druhej strane. Uh, uh, nie požiadala, ale ponúkol, ponúkol Spojeným štátom amerických, že Nemecká spolková republika uh, prebere teda uh, tie mzdy tých vojakov, ktorí sa nachádzajú v Rammštajne, v Nemecku, na tých základniach Spojených štátov amerických, že takýmto spôsobom chce v podstate tie sankcie a skorumpovať tú administratívu tak toto je ukážka sveta, v ktorom žijeme. Toto je tá rovnosť, to partnerstvo, ktoré sme chceli. Toto je ten slovenský sen, ktorý, ktorý mal viesť k luxusu a štandardu Slovaka, ktorý má byť zrovnateľný s Nemcom. Takto to momentálne na tom, na tom, v tej Európskej únii je. Je to proste jedna veľká tragikomedia. A, a, a pritom, vieš, už proste potom ako tie clá boli zavedené tak okamžite sa objavili satelitné zábery kde kde je vidno ako z ruských tankerov prečerpávajú ropu do tankerov iných štátov do čínskych do, do, do, do indických a možno, možno, možno ešte aj do štátov iných, iných alebo do, do tankerov iných štátov, ktoré sú súčasťou kolektívneho západu. A budú nám predávať nakoniec tú ruskú ropu cez, cez sprostredkovateľov a ja neviem ešte cez koho. A bude to drahšie a tie energie budú drahšie a budú sa tváriť, že to je diverzifikácia a pritom teda odrežú odrežú tie vetvy, ktoré dodávali dlhodobo, spolahlivo tie energonosiče a budeme platiť násobne viac. ets nám vyťahne peniaze z vrecák. Zamestnanosť bude klesať, pretože priemyslu a nielen v automobilovom priemysle, ale premyslu sa začne dariť stále a horšie a horšie, pretože nie sme konkurencieschopní a strácame trhy. Takže pokiaľ sa naozaj niečo nezmení, tak... tak... Tá budúcnosť našich detí nie je moc uh, Čo sa tuto, pozerám, že niekto nám písal nejaký melo. že? Áno, áno, presne tak. Tak ja ho prečítam, ale nie je to asi o tom, že by našiel nejaký dôkaz toho, ako nás vyderajú tí zlí Rusy. <laughs> Poznámka k otázke pôdy. Z môjho poznatku zo zahraničia viem, že developer zariadi a zároveň dvakrát zarába z pôdy. Uh, každá úrodná pôda sa zoškra bez povrchu, predá sa ako a potom sa začne budovať. Ak sa tým obytné domy, postavia, asi napisať, ak sa tam postavia obytné domy e, v katnici, čo to je za slovo, Vieš mi to pomôcť preložiť. Čihvo, to musím prekliknúť si potom musia kúpiť novú vodu a chcúnať záhradku alebo trávnik tak sa to zarába tak sa to zarába do psej matere no jasné, že ornica nemusíme to prekladať jasné, že ornica sa a, zoškrabe, ale problém je, a mali sme odborníka raz v našej relácii na životné prostredie s tou Černozemou m, v tom, že nie vždycky sa dá previesť. Že Černozem v podstate, keď je z toho, z toho svojho prirodzeného prostredia je vyťažená tak, ako kradli Nemci napríklad na, na, na územiach Donbasu a Ukrajiny počas druhej svetovej vojny. To, tento poznatok som získal pri natáčaní toho dokumentárneho filmu tam, tam v Donbase tak tá pôda má životnosť už len niekoľko rokov. Že pokiaľ by v tom prírodzenom prostredí bola, tak by tá Černozem proste dokázala fungovať, keby sme sa o ňu starali dlhodobo, dlhodobo ak, by sme, ak by sme postupovali tak, ako sa má, že sa treba niekedy, niekedy po tých dvoch rokoch aj oddychnúť a až potom ju znovu použiť. Ale pokiaľ je ornica zhrnutá a odvezená niekam inám, tak Černozem z veľkej časti dokáže výsť, a je pravdepodobné, že vyschne a tú, v podstate tú svoju kvalitu takže áno je to praxou, že ešte aj na tom, na tom zhrňaní toho tej, tej ornice sa dá zarobiť ja neviem kto v tomto prípade robí tie prípravné práce a tú ornicu v tých uh, šuránov zhrňa a odváža a kam ju odváža a kto ju bude predávať či to je štát alebo či to je súkolník alebo či to je ja neviem neviem, koho známy, ale to, čo píšete, neviem, nepodpísal sa ten pán, tak má reálny základ, áno, to je to, je. to písala Monika. No, tak čítaj. Nie, nie, nie to písala Moni Monika, Monika, ja Monika. Monika to písala, ja som ti úplnú adresu neprekopíroval, lebo tam je dôležitý najmä ten text, ale opravím to na budúce. Mhm. Uh, No, dneska akože dosť ťažké témy, hneď zase takto na, na, na koniec týždňa pomaly. Nie, nie, ako nie, to nie sú ťažké, to je realita proste. Keď no, je Keď, keď, keď, keď akože na teatru, keď tvrdia, že, že my v podstate, lebo hovorili o, o, o tých euroskeptikov, že my používame emociu, strachu a že my nevieme použiť nejaké dáta, fakty a, a, a rácio, tak proste nemôžem to obchádzať, nemôžem tu proste sa hrať na chrnkavého. Proste toto je momentálny stav. Predstavitelia Európskej únie, veci pozrite ich vyjadrenia, hľadajú spôsob, ako proste vyzbrojiť Európsku úniu, spraviť z nej to slova vojenskú alianciu, alebo vojenský, vojenskú, vojenskú supersilu a rozprávajú, že sa chystáme na vojnu s Ruskou federáciou, že je to potrebné a že za takých 3 až 5 rokov by sme boli schopní dokonca aj poraziť, čo je totálny nezmysel <laughs> to sa nedá jadrová super moc sa poraziť nedá, keď si to neuvedomujú tak sú ešte väčší blbci, ako sme si o nich mysleli a pokiaľ naozaj chceme, aby sa ľuďom začali otvárať oči, tak proste o tom otvorene musíme diskutovať je tak? tak je No a nakoniec by som ešte máme ešte máme stále 4 minútky, takže chceš ešte niečo doplniť, lebo ja by som ešte povedal takú jednu z tých myšlienok ktoré mi vždy vyskakujú pri takých ťapách, ako je Karvašová, Juríková a ten Zubaty nedoplniš mi to meno, jak sa volá ten Zubaty? Neviem, neviem To vyzerá jak mesožravý kôň, keď... No tak ako tam ich je viac, takých nejakých uh, zvláštne, uh, uh, čiže vedľa, vedľa seba, keď je oni, nejaká Oni používajú a... tú logiku, že my teda sa musíme odstrihnúť uh, od tých energonosičov, ktoré sú aj kvalitné, aj lacné z, z toho Ruska. Je jedno teraz, či je to prín ropa alebo Urán. Pretože uh, tým, že to nakupujeme, uh, v podstate financujeme vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine, a teda proti kolektívnemu západu Európskej únie a s štátom americkým a Veľkej Británii. To, toto nedoplňa nikdy. Oni hovoria vždy len o tej Ukrajine, ale nehovoria o tom, že oni tu vojnu rozputali. Myslím teraz ten kolektívny západ. A ale pravda je taká, že aj my, Slováci, proste, e, aj ten plín, aj, aj tie výrobky z tej ruskej ropy proste posielame z veľkej časti na tú Ukrajinu a podľa tejto ich e, doslova debilnej logiky v podstate e, ten Putin financuje tú vojnu sám proti sebe. <laughs> A to je veľmi také akože, veľký paradox a zároveň je to aj to je veľmi štipné, ako rozmýšľajú tí ľudia. A popri tom samozrejme ešte pod, pravou, pod pravou tým svojim voličom, ktorí sa nechali uklamať alebo sú hlupi, hovoria, že v podstate tými enorganosiečami, ktoré nám predávajú za peniaze, že to nedávajú tie, tie, tie plyn ani tú ropu ani ten uran zadarmo e, rozbírajú jednotu Európskej únie ovplyvňujú politikov ovplyvňujú médiá ja neviem ešte koho ovplyvňujú neviem, neviem. takže to je proste jeden blud za druhým a je to smutné, že to naozaj možno väčšia polovica občanov aj tu na Slovensku alebo polovica občanov na Slovensku žere ako, ako kvonseno Niečo neuveriteľné. Máš nejakú tému ešte? Na minútu, poslednú? Na minútu nemám. Ja, mám, ja možno že už by som sa len rozlúčil, pretože tieto sviatky uh, budú celkom no pochmurné, no pochmurné. Budeme spomínať na, na svojich zosnulých. Uh, čo mimochodom je tiež jedna z tých z tých takých vecí, kde by som ja rád výzdvihol aj na našich predkov, ktorí vlastne budovali tento štát. Uh, mali by sme si aspoň trošku spýtovať svedomie, a, že čo nám bolo dané do a budovať to a chrániť si to najmä. Najmä chrániť si to. A možno Takú víziu do tej budúcnosti, že nahliadať s nadhľadom teda do tej budúcnosti a skúšať ten štát fakt, aby sme si ho zachovali, aby sme ho bez nejakej väčšej újmy budovali a veriť v to, že teda vydrží nám ešte minimálne teda tých 100 rokov, minimálne som realista. No dobre, no ja by som teda sa rozlúčil nadviažem na to, že chystajú sa dušičky alebo chystajú sa, blížia sa dušičky tak uh -huh. nezabudnite na svojich blízkych, ktorí tu boli s nami. Uh, spomente si aspoň tento jeden deň na nich. Ja viem, že teďom sa páči Halloween, ale nie je to úplne, je to úplne náš sviatok, ktorý by nejakým spôsobom hajil našu, našu históriu alebo naše tradície. Uh, zakazovať im to samozrejme nemôžeme. Ale keď si povedal, že sa to týka našich predkov, tak ja by som to ukončil tak, že ja a ani ty určite nesme nejaký pomílený Európčania, ktorí o sebe hovoria ako o Európanoch, pretože sme chodili na základnú školu, kde nás naučili, že Európa končí niekde až pri Urale. Teda hlboko, hlboko v Rusku. Ja minimálne dúfam, že aj ty som obyčajný Slovák. Vždy som Slovák bol, som aj budem. Slovenský národ nie je národom minulosti, ani národom len prítomnosti, ale, ale musíme spraviť všetko pre to, aby bolo národom aj budúcnosti. A byť Slovákom, respektíve Slovenkou, byť národňar nie Politická ideológia. Je to v podstate, ako si ty a hájenie odkazu našich predkov. A my musíme všetko spraviť preto, aby sme ten ich odkaz uhájili a pokračovali v ňom a dokonca spravili všetko preto, aby ten odkaz nevyšiel nás mar a aby ten slovenský národ tú budúcnosť také našim deťom mal. A s tým sa s vami učím ja zo Žiliny, aj keď cez mikrofón, či cez internetovú aplikáciu, ale aj tak rád za to, že ste s nami dnes boli na širovácii. Ja vám prejem takisto všetko dobré. No a ten víkend si to, trochu predložený najmä tým deťom, alebo tým starším. Uh, dúfam, že si ho predložíte a pôjdete niekam na výlet na tie naše krásne hory, aj keď teda trošku zafúkané momentálne. Majte sa krásne a o dva týždne sa verím, budeme počuť. Do počutia.